sale a la tele dels anys 80 contra la sempre sí, marallats distemo s'audi contrabanda FM 91.4 radio libre de Barcelona Domenja 16 d'octubre 2016, recuperant velles costums, eh, tornem des del lluny a oest, als Majares, els vostres cowboys radiofònics preferits. Mm. punt4 i a 3ble Pu contra.norreG, el Magocine que tot sogra, Voldria com a xendndra. Bona tarda, contrabandits, contrabandides, benvinguts de nou A aquí el programa Mahara, aquest dominical quinzenal, avui diumenge 16 d'octubre, aquí ens en directe i per començar ja veieu les més veteranes que hem començat amb sintonia històrica, no? Sí, que avui realment tenim un programa una mica històric també, no? I com que hem tingut certs problemes tecnològics, no? Com, com sol bàsicament, passar... Bàsicament és que la cuña, no? Sí... Mm -hmm. Mira, tenim un altre problema tecnològic, que aquest canal de micro funciona bastant malament i no té sentit. Mm, dit, Ara sí. sí, a veure. S'ha sí, sentit sí, bueno, sí. en el PFL, però no en el general, eh? Ui, ui, ui, ui. No, clar, Ho hauràs d'agafar aquell altre, eh? Jordi? Ho de compartir encara una mica més. Encara, encara més. Sí, perquè avui, bueno, des de l'estudi de contrabanda catòtica, ja estem a la tardor i en teoria comença a fer una mica fred, avui estem bastant calorosos, bàsicament perquè el tenim bastant poblat avui aquest estu Betusto Estudi de Contrabanda i bueno, podríem començar amb les presentacions una mica per veure la, el número, no? el, el, la densidad que La ja densidad ingente bueno, Jo en aquest cas sempre sóc partidari de que es presenti cadascú, cadascuna com vulgui, com li vagi de gust així no em figueu en el compromís de dir pues este es tal i és viene de llavors no? bueno. si, si voleu us presenteu Gràcies Bueno, jo eh... bueno, sóc el Paco i soc un indígena del Chino jo sóc iñaki, 100% barri xino també. Jo sóc l'aventura, sóc libertarià i també va migle de el Raval i el Xino. jo sóc el Manel de la teia enciclopèdic i posat el cas també del barri xino de tota la vida. I és -contra contrabandista en èpoques. Épocas... Contrabandista ah, naturalment com... i com... diguem-ne, perdon, no? que... Bueno, i, i finalment ja, ja hem pogut, diguem-ne, com els, els contrabandits més, amb, un, amb una uïda més fina reconeixeran moltes d'aquestes veus perquè han anat, eh, diguem-ne, participant molt de molts programes de contrabanda, de moltes sortides de contrabanda al carrer, eh, i bueno, jo crec que per diversos temes eh, relacionats amb el barri, jo crec que són unes veus que... que bueno, que a molta de la, de, bueno, de la gent que escolta contrabandal i li sonaran o li seran familiars, no? Com aquesta boca està parlant, eh, professor Axioma, que no presentat avui... Doctor Axioma. Doctor Axioma. És que, que m'han no el... es que no despistat en alguna descripció. Vale, Perdona, no passa nada. No he Ernesto Che Majera. Che Un servidor. <ríe> Després t'anime de me les tijeras. Avui lo vamos a poner a prueba en los sí, botoncitos. No le han presío aquí, eh? No, clar. para nada. <ríe> I després tenim, a qui nos ali liat un poc a totes aquí, tenim l'Andrea. Que salga, que salga, que salga un pie, no? Hola, què bona tarda. Jo també indígena del xino, veïna de Sant Ramon, però també amiga tant de les festes alternatives com de contrabanda. I en aquest cas, algú eh, que li han encarregat eh, vincular una exposició, de, una exposició que es diu Més enllà del temps, no és Més enllà del temps, l'art de Santa Mònica, amb iniciatives eh, d'avui que estiguin vives, que siguin punyents i que actualitzin una mica l'esperit d'aquest cineasta que em sembla que tots ens estimem i que en realitat és quins ens ha convocat eh, una mica. Perquè la sensació que sí que he tingut és que per engrescar a uns i a altres a que ens trobéssim avui aquí, eh, el que hi havia era molta estimació, respecte mutu i eh, inscripció política, afinitat, Eh, que feia com de teixit perquè ens trobéssim i a la vegada, doncs, la facilitat de que una pel·lícula com Notches de Vino Tinto eh, a tots ens pogués venir de gust com a excusa per parlar del que fem, no? Estem invocant un espectre, doncs. No més aviat És fantàstic, empezamos bien. Ya. Si invocamos espectros, empezamos bé. Normalment els, els vius invoquen a, a morts. Avui doncs serà una persona morta que invoca tots aquests vius que ens hem juntat. I bueno, per acabar de situar-nos, perquè ja dieu que avui és un programa que bueno, som doncs molta gent i, i volem xerrar aquest com a tema central, eh, posarem una cançoleta perquè ens acabi d'una marge acabada, posant-nos. Escoltarem ara, a veure si ho dic bé, jo, perquè mi romano últimament el tinc una miqueta descuidat. Mhm, avui és La, fam... no la... un doctor en, no en guerras romàniques. El, la fanfària Chocarlia, més que en aquesta banda, bueno, com, les llamen los estons de los Balcanes o de, la, o de la música de la música czingara i tota aquesta història balcànica i recabem poder sentir alguns dels majares fa poc a la feina Mediterrània de Manresa i que és una banda que en veritat recomanem 100% i això ens dona una mica de marge. Què escoltarem? Pues, escoltarem Asphalt Tango Fantàstic Vinga, Vinga benvingudes de a l'Assemblea Majares Veiem que aquestes trompetes són molt adequades per anar recordant-vos a tota la nostra audiència que també ens podeu sentir en molts altres llocs com estareu fent, no? Perquè donem les gràcies, a, sobretot, a les ràdios del País Valencià que ens retransmeten les seves ones arcianes com ara aquí tenim No, és en el Baix Perdona Ah, eh. la doncs això, que ens que ens, bueno, ens senten també a Radioactiva Lavall, Ràdio Malva, eh, Radioactiva, també, i segur que em deixo alguna, eh, Ràdio Vistelera, òbviament. Bé, I com ens sabeu, estem a una ràdio lliure, o sigui que teniu moltes maneres de contactar amb nosaltres i de participar directament al programa, i més si us interessa el tema. La manera més directa i que us oferim és al telèfon, que sempre serà així, no?, que sempre sí. ens la parla. Que és el, el 93 013... 95, Però si us fa vergonya aquestes coses, doncs podeu escriure un mail a assembleamajaras gmail i en el Twitter també tenim un que és assembleamajara. No? Exacte, singular i espanyol. Molt bé, doncs aquesta música tan adequada per un diumenge de tarda. Eh, ja anem reprenent i recordeu que estarem fins a les 9 del vespre. Avui dedicarem al programa el que m'he introdit, sobretot que ens ha contextualitzat l'Andrea al principi. Però, bé, bueno, potser al final farem alguna cosa d'agenda i també us anirem matxacant, sobretot a important, que és que el proper diumenge, dia 22 d'octubre, celebrarem acabarem una mica les celebracions del 25è aniversari de Contran de FM fent un pic de Déu, en el punt d'interacció col Salola que que té aquest eh, centre social Tambat ara de, de Barcelona. Farem una jornada bastant completita que després n'irem desgranant amb un montó d'activitats. No? Sí, es tracta de, de parlar, eh, no. Es tracta <ríe> Sí, s'ensent. Sí. Bueno, D'aquella manera, no? Ja veus. es tracta doncs, de, de veurens el diumenge acabé, eh, dinar juntes, eh, algunes... Eh, eh, eh, com deia es tracta de, de, de diumenge que ve doncs, bueno, compartir una miqueta de temps junts i, i, i bueno, veure alguns concerts que s'han programat que bueno, que ja, ja direm al final del programa quan fem l'agenda la, vale? sí, però apunteu-vos a aquesta agenda el 22 d'octubre i des de les 11 més o menys del matí fins a les 8-9 del vespre i acabarem a part de d'alguna xerrada interessant sobre, per exemple, assemblearisme i diversos concerts de Per Rocker i diversos clàssics contrandistes, fent també una miqueta de ràdio, alguns contrandistes. Però, bueno, això ho expliquem després a l'agenda i, mentrestant, i ara sí per a aterrissar el tema central, escoltarem una cançó d'una gent que ha estat actuant fa poquetes horetes, que jo baixu d'allà a Can Basdeu, avui amb un pic també molt interessant que es dedicava, entre altres coses, a parlar de... De, de la crisi, la denominada crisi de refugiades, de, de també experiències de suport mutu tant aquí Barcelona com a Grècia com, com als països més afectats per totes aquestes guerres que estan expulsant un món de gent com Síria, Iraq, Afganistan, etc i s'ha pogut amenitzar allò amb, un, amb, amb una gent que es diuen Faluca, que ara que escoltarem des de, la, des de la seva web. En tot cas, com que és un tema que aquest darrer i mig hem dedicat molt temps als contandistes, tampoc ens allarguem, però bueno, dir que sí que ha estat un evento més que, més que interessant per portar molta gent a reflexionar sobre això. Avui el pic estava a rebentar. esperem que com mínim, tinguem la meitat de gent el dia 22 d'octubre, però la veritat és que era una cosa bastant... Bastant feia goig de veure pues, això, la gent també escolt, no només a eventos més lúdics, sinó també a, algú, pues, a una xerrada més, més crítica com aquesta. Vinga, Paluca, una banda més que recomanable, que venien del sur, hem estat dinant amb elles i molt xula, la veritat. si me deja voy con usted hasta ese último cielo suyo sin preguntas ¿Sin recuerdos? Mm. ¿Sin nostalgias? Mm. ¿Naciendo ahora? Sí. Sería un bonito cielo. ¿Mm? Pero no tengo más que unas treinta y tantas pesetas. No llega para nada siendo dos. Si a usted no le importa, yo podría invitar. Dinero para recorrer todas las tascas... ...hasta que veamos feliz esta ciudad que hoy... Está más triste que nunca. Sí. Cuando tengo, me gusta dárselo a la mujer que va conmigo para que pague ella. Ya me lo ha dado. ¿Para una noche de viajes y sin excusas? Todo el viaje que sea queriendo no regresar. El diàleg que acabem de sentir és el diàleg que obre aquesta deriva nocturna de Noches de Vino Tinto, en què els dos protagonistes... No fem el micro aquest, tampoc. Ara, doncs no. sí. Sí. Contem, Andrea. Deixa'l, deixa'l següent. Deixa'l, deixa'ls, els dos següents. És que el següent sabés. tampoc no s'està sentint. Sí, Joder. Entra, Andrea, entra. El diàleg que acabem de sentir és el diàleg que obre aquesta ruta nocturna a la pel·lícula Noches de vino tinto. Els dos protagonistes, després d'aquella li demani de seguir plegats la nit a ell, eh, se'n van de bar en bar pels carrers del Xino. La proposta que volíem fer des del taller de ficció, quan ens van encomanar a la feina de, de buscar algunes iniciatives que avui actualitzessin el treball de Núñez per no, no estar encomiant només una obra d'algú que és mort, sinó establint comparacions i vincles amb les persones, els projectes, eh, les iniciatives culturals que avui mantenen una mirada cap a la realitat o la reinterpreten, però mantenint un interès una atenció especial cap a l'obra de Núñez va ser buscar altres iniciatives que, amb aquesta idea del recorregut crític, de plaers, de, de fugides que t'aporten noves coneixences, eh, de reivindicació política, que, que em sembla que el, que la, la, el recorregut de la, pel, de la pel·lícula eh, proposa, eh, trobar altres iniciatives que estiguessin també... A, ancorades en aquesta vivència del barri del Raval. Per fer-ho, hem decidit primer apropar-nos a les festes alternatives del Raval, del, de les quals aquí tenim diverses persones que participen, tant en rutes històriques com en cercaviles, com organitzar les com properament a través d'una trobada wikipedista, altres iniciatives més des d'una perspectiva feminista que també reivindiquen el carrer per a totes, eh, com un lloc segur i com un lloc de de plaer i de, i de relació i de vida. No sé si podríem començar parlant tal vegada de quina és la plaça o quin és el carreró on les festes alternatives del Raval fa 14 anys eh, van tenir un dia de, una nit de festa o no? una nit de trobada. Ha sigut a diferents espais. Eh, la veritat és que fins fa poc Crec, ja, no? vam, vam, vam arribar a la plaça Jan Genet no és casual també que arribéssim a aquesta plaça i un espai que de moment allà estem però abans hem estat a la Rambla del Raval al carrer Vall d'Onsella a, bueno, a, diferents... a la plaça, plaça Castella a la plaça Castella jo ho relaciono molt al mal 4F recordo sí, aquest any exactament. que es va fer l'Aman i... sí, va ser provar fins que Potser el lloc ens ha trobat a nosaltres, més que al revés, no? o sí sigui que allà estem bé. Però si sí, era una forma d'ocupar l'espai, de provar dins del territori del, del barri i algun lloc on no n'hi hagués una comissió que fes una festa, comissió de carrer, etc. Bueno, jo crec que sí, en aquest sentit, hi ha un paral·lelisme o un sentit comú pues, amb aquest esperit insurgent, o irreverent, sigui, contracultural, llibertari clàssic i heterodoxa alhora pues, que ha sigut fer unes festes pròpies com a expressió de la realitat dels desitjos i de les cultures que es donen al Raval Bueno, i el fet que, que deies tu al principi de, que ha de transitar tant no sé si comparant amb altres festes alternatives i poblars, hem viscut el mateix però també denota una mica la dificultat no? jo crec per, per, per la gent de, bueno, la gent de base d'un barri tan també, bueno, vegades en el, en el centre de Mira o tan castigat com el Raval per trobar el seu espai, no? Que al final també ha tingut la seva gràcia, crec jo, no?, ser nòmades, però pensava també ara estava bastant aposentat les festes de la plaça de Sant Janet, fins fa pocs anys ho estava a la volta d'en sí. un espai que fins ara també era, semblava com un raconet del barri una mica amagat, no?, comparat amb altres espais de festes, llavors suposo que això també, bueno, és simptomàtic de, de com costa fer-se un lloc, un barri, un cèntric, on on la pressió encara és més gran que, la, que hi ha altres barris de Barcelona. Sí, les festes són també un símptoma de la realitat de cada dia. No? Nosaltres no hem tingut mai un model, per exemple, sí uns mínims, no? de autogestionàries, organitzades per assemblea, etc. Però en quant als continguts i les formes com van canviant, no? O sí sigui que és una recerca també eh, que dona més llibertat però per una altra banda també més dificultats sempre ens va costar trobar aquesta relació per exemple amb les festes oficials, al nostre espai la nostra manera però bueno, jo crec que si, com hem sigut molt constants i molt creatius i bueno s'ha pues, trobat finalment si no recordo malament hem fet 15 no? o 14 14, 14 l'any la, que ve són unes 15 Sí són 14 i bueno, pues, amb un recorregut ampli gran, amb unes coses que veus que funcionen i es van repetint, sempre amb... i d'altres que, que es van afegint. No? O sigui, per exemple, vam començar no només l'espai, pràcticament amb un dia, després es va afegir el punt, després el dijous, després al diumenge, a no? o sigui, mi li vindrà ell, també s'ha de dir, que... i aquest any han sigut tres espais, també l'Àgora, no? l'Àgora, o sigui, Jan Genet i Eh, la plaça Emili Vendrell no? eh, que ja ja haguem rep repetir i hem funcionant. No? i crec que l'any que ve possiblement ho farem als mateixos llocs. No? Mm, que també ha, donat, ha encaixat una miqueta amb els espais on en aquell moment també hi havia vida al raval. No, algun any crec que s'ha fet a la plaça El Padró quan el padró hi havia hagut el, no? alguna ocupació. Els... La de la laPA bueno, es va fer, crec que això Pa explicar o a sea, la, la cercavila no? de què era passar per espais. En lluita dins al barri, no espais emblemàtics els històrics i els nous, i va ser l'ocupació a la plaça Padró del Imparable Estretxa de l'edifici que encara ara ja no o sigui, al final van negociar i van sortir però va ser una ocupació organitzada amb la fa dos anys, si no m'equivoco no? o tres tres, sí, tres, anys. tres exemple, anys. Eh, no hem d'oblidar també la Casa de la Solidaritat la... que ha estat o sigui, un un lloc o sigui, que ha recolzat molt les festes del Raval allà es feien els, bueno, les projeccions de cine i també els debats i de vegades concerts també en petit format eh? després també hem anat a, a xerrar amb altres associacions el casal de barri per exemple aquest de Folk i Torres una miqueta o sigui doncs també per contactar amb altres eh, associacions del barri. Llavors, eh, fa uns anys, o sigui, bueno, passen, canvien les coses, no? Eh, es dona 11 m i, i la, les festes del Raval, o sigui, o el Raval mateix, o sigui, eh, agafa una activitat, o sigui, doncs més, més popular, més gran, no?, hi ha diferents persones que, que arriben a, a les assemblees i això fa que a, a les festes també o sigui, gaudeixin d'aquesta d'aquesta eh, d'aquesta gent, no? I es comencen a fer eh, coses, o sigui, doncs jo crec que bastant eh, més professionals, no? Com a festes diria jo, com o sigui, no són professionals ni, ni molt menys però vull dir que, eh, que sí que, que hem trobat o sigui, en, en, molts, en moltes ocasions fins i tot en el lit d'art aquest de la Mercè Fons, o sigui, que us recomano que, que escoltarem d'aquí una estona doncs superava moltíssim el Lidlap, el, el que va eh, treure la Mercè Fons en la campanya electoral. No? Sí. Bueno, jo, jo crec que ara ara farem un paró musical també per, per donar peu a coses que, que volíem anar escoltant, però bueno, jo crec que senzillament una cosa que va contrabanda com a entitat col·lectiu que n'ha format part d'aquestes festes populars del Raval, també va a que ens ha que ens ha cridat, a part de ser una mica orfes de barri, a l'estal barri gòtic, un barri una mica, bueno, encara més castigat, o ja orfe d'iniciatives populars i de base, el fet d'aquest intent de les festes de populars del RAL, d'intentar sempre no quedar-se en un espai com de comoditat o seguretat, que a vegades és molt fàcil eh, només restringir-te o confiar-te confiar només a quedar-te amb això, per, per intentar sempre anar una mica més enllà, no?, de fer activitats o intentar arribar a equipaments fora de, de lo habitual entre comilles del gueto, no?, poder anar a instituts, mm -hmm. poder mutar i anar, anar sent nova de diferents espais, que fa que, que sigui una opció més, més difícil, i que tu de currar més que altres festes, que, bueno, a vegades lo fàcil és muntar un dinar popular, uns concerts, que punxin uns DJs i ja està sempre un mateix espai, que et vagis fent teu i, i ja està, i que ja està molt bé, també, no?, però que en el cas del Raval, jo crec que també dotar això de contingut que vingui més vagi més enllà de la festa, implicar gent de diferents diguem tendències o orígens al barri, fer-ho un model de festa que no és només lúdica, és, és la veritat que és tot un repte. I jo, sobretot, també, també destacaria en no, totes la, la, les festes que hem participat, destacaríem primer el de la mobilitat que té a veure des d'un punt de vista potser més polític, té a veure amb la pressió que reben els veïns i veïnes, les associacions, les entitats que en realitat formen el teixit de barri. Té a veure, per exemple, amb, el, amb que el Raval ha estat un... Bueno, des, de, des, de, des dels 90, per dir-ho així, doncs un focus molt, molt fort d'inversió turística i d'inversió econòmica. Té a veure, en el fons, amb, amb l'especulació immobiliària, perquè moltes vegades turisme i, i pressió urbanística van, van juntes. Eh, I llavors també aquest dia per totes aquestes places... També té a veure, diguem-ne, no només, per exemple, quan hem estat fent ràdio allà, amb gent que veu o entitats que venen i t'expliquen, ei, aquí ja aquests problemes hi són claríssims, eh, però també té a veure, doncs, això, amb amb, que amb la quadrícula econòmica aquesta que ens han imposat, moltes vegades, doncs, la vida de barri, la vida de, bueno, de les persones del carrer, eh, bé, bueno, doncs, pues, neix o, o, o es dona en jocs pues, moltes vegades insospetjats d'aquesta manera. Eh, i, I jo crec que això també és una, una qüestió que s'ha de posar en valor del que són les festes populars, o sigui, també té un, un discurs polític a la contra, eh, contra hegemònic, eh, té un discurs que, bueno, doncs, do, doncs que és potent i que, i que bueno, en cert sentit també eh, doncs és un val, bueno, és una qüestió a, a posar en joc a, a l'hora de, de, bueno, de fer totes aquestes rutes, que crec que, que en el fons també és una part del, de, del treball que es, que es vol fer. No? Bueno, jo, seguint el teu fill, jo el que diria és que la pressió urbanística ha estat sobretot a partir de que es va decidir que Barcelona fos una ciutat olímpica, i aquesta història, a partir d'aquell moment, la, la, la focalització de, del tema de la Rambla del Raval i l'esponjamienta que van fer va ser bestial no? i com eh, la festa alternativa del Raval estava molt ubicada en aquell moment a la plaça dels Filipins que era la plaça més dura que, ten... sí, que era la plaça més dura que havia en aquell moment a, a, ciutat, a al Raval no? perquè no havia una altra més dura sinó eh, probablement el poder del moment, els socialistes, crec que, que eren, ens ho havien enviat a la, bueno, a la més dura que hi havia. Si no hi havia perquè no havia una altra més dura. Eh, necessitàvem regança Jo recordo allí com necessitàvem allí una manguera per anar regant el personal per subsistir a les 4 de la tarda. Quan vam estar a parlar una mica, Iñaki, de quin, er, quin consideraves que podien ser debats que al llarg de les diferents assemblees que han, que han organitzat les festes alternatives s'havien mantingut, no? el tema per exemple de l'autogestió com a moda de finançament i amb quins límits i en relació a quins preus i eh, quines posicions s'uscitaven dins del, del col·lectiu, era un dels, dels forts i em semblava una cosa que, que agafés aquest pes eh, era molt interessant i després la relació amb, amb les institucions. No? Aquest era un altre dels motius que quan es parlava de mobilitat, no? de per què ara, aquí, ara allà eh, tenia que veure... Eh, demanem un, un lloc per fer festa, se'ns proposa aquest altre, eh, en aquest moment en el provem, ens sembla que sí, ens sembla que no, etc. No? Eh, està molt bé perquè estem començant com amb un vincle amb la pel·lícula que és el que primer s'introdueix, que és que el que decideixen els protagonistes de Notches de Tinto és fer una deriva pel barri del Raval, la dimensió del... del del barri està agafant força i estem apuntant l'altra mirada o tinc que crec que la pel·lícula aporta més força, que és una mirada anti des del meu punt de vista celebrativa cap al plaer, cap a l'ofestiu i cap a la barreja amb l'altra que té tant vincles amb l'o l'ollivertari com amb l'o l'ofeminista des del meu punt de vista I, i per això també teníem ganes que a través de la teva experiència a llum eh, anessin apareixent totes aquestes miradas y experiències més vinculades a l'esperit feminista. Si us sembla bé, ara estaban totes majares de Manant, que el segon ehm eh, diàleg de la película que no hem no hem pogut posar abans i que ens dona peu a això que he dit, eh entri i llavors podem anar Hay un policía que nos vigila. Uh, no és a nosotros. Esto es correos. Ah, sí, correos. Ya está. Señor papá, te vas a la mi... No, a la mi no. Bueno, y la señora abuela y la señora tía. Me quedo con un amigo, eres tú, para buscar un caballo negro que nos va a llevar al cielo del pino tinto. Esto uh -huh. Besos a Rosita. Vamos. Rosita es el ama a la que hablo de tú. Uh -huh. A los demás de usted. Por favor, esta palabra no es transmisible. Ah, ¿Mierda no? No. Què ponemos? Pon... Miel. Eso. Miel. Urgente. Bien, puede ahorrárselo. Igual lo recibirán a primera hora. Urgente. Como usted quiera. Bé, després de lo que hem estat parlant, jo voldria fer una breu introducció de que evidentment reivindicant el que és el Raval i el que antigament per tots els que el coneixem era el xino i continua sent el xino per nosaltres, pels que estem aquí. Uh, voldria fer menció de que quan diem les festes i el que s'ha fet sempre, recordar que molta gent ho sabrà, que l'any 1800 és aquí, al barri xino, on a través dels coros de clavé comença tot el moviment anarquista de Barcelona. Aquí, al barri xino i a la Barceloneta. Uh, eren també festes, eren també els coros de Claver que estaven doncs, cantant i fent el que feien i que feien tot el moviment llibertari que es va començar a muntar en el 1800s. Val? o sigui que això penso que val la pena tindre en compte per saber quin barri hem tingut sempre perquè la pràctica d'un cor per qui no ho sàpiga exactament què és el que es fa quan ets un bé, cor. o sigui, els coros de clavé molta gent ho deu saber amb aquells anys, ara encara existeixen però és una altra cosa sortien a cantar, i feien trobades i feien sortides, i feien moltes coses però sobretot el que hi havia també era molta activitat d'aquest tipus llibertari i sobretot molt, molt aquí el que és el, el xino jo parlo del 1800 i pico perquè el meu avi formava part d'això i va ser dels que va estar totes aquestes mogudes eh, vol dir també dir que com a espai de, de festa de vincles, de fer mogudes a la nit, parlo del 1800 sempre el ha sigut un barri molta, molta festa i molta cosa a la nit per exemple, mm, us puc parlar també dels anys 79 78-80, que havia el bar La Sal de la Maritxordà mm. que aquí on està ara el Guixot al carrer Carretes al no? carrer, si on està ri... Riareta, que ara hi ha el Guixot mm. allò era el, el bar La Sal i aleshores al bar La Sal fèiem també a la nit amb la Maritxordà, Mar que jo la conec molt i jo tenia bueno, una perruqueria també que saia a la Mar i la fèiem unes festes impressionants a la nit bueno, en perruqueria, amb begudes en festa, bueno, era impressionant vull dir, unes fotos <laughs> increïbles, i si us parlo dels anys 79, 70, 80 val? per tant, sempre hi ha hagut aquesta, aquest moviment val? i després també, a, a part d'això, voldria també fer una menció concreta, perquè també és un personatge bueno, entranyable i molt vinculata a, a que és el, el barri xinel raval que era una dona anarquista que mor fa dos anys, la concha que jo la coneixia molt. i aleshores doncs, aquesta dona va viure molt de temps al carrer Rireta, Pa Gosar, l'illac i també li han fet demà. demà és complert sent un any. Llavors va fer la indicació també de la Concha Pérez libertària com a dona del barri i que va estar també molt implicada en tot això. En què consistien les festes, les trobades aquestes? A veure, bar, siguem una miqueta... Del bar, del bar de beure moltíssim. <ríe> Us vaig a dir, fumar, fumar costa, beure, i, i bueno, i, i ja et dic, jo tinc fotos, no sé les trobaria, vull dir, gent passada de, de voltes, no ens ho passava molt bé. Però era, per exemple, eren... eren... De, de, de, de, de trobada entre dones de... sí, bueno, era un lloc de trobada majoritàriament érem dones, quasi totes érem dones i a més a més totes de feministes, vull dir, vinculades sempre al moviment feminista jo des dels principis, val? però vull dir que va ser una moguda molt, molt forta Home que ningú ganes de de, de també profundim això que avui no, no, potser no tindem prou temps, però hi ha aquest documental sobre, sobre el Bar, no? sobre la Sal que és sí, recomanable. I tant, que ha fet a les festes populars del Raval, que ens entrarem, eh? també eh? s'han ah, recollir tot aquest llegat teutosil, sí, inclosa. La, la Sau i la Mar, que era la perruqueria que havia rere del Museu de Picasso, eren dos referents en aquells anys per les dones, per les dones feministes i per tot, i per tot lo que era transg transgressor. En la primera activitat que vam fer vinculada a, aquest, a aquesta exposició de Nunes el que es va fer és una trobada on es parlava de la idea del bar com un lloc on es fan altres coses del que normalment considerem que es fa un bar no? i el tema de la vida política de trobada també a nivell d'associacionisme no? agafava una dimensió forta i va aparèixer l'experiència de la sal amb aquesta idea de, de plantejava la Mari que va estar en aquella taula rodona que era com el pla és molt supersiu. I, de fet, aquest ha sigut un dels vincles que ens ha, que ens ha tirat cap a pensar la pel·lícula de Noches de Vino Tinto en relació a les festes del Raval, el no? festiu i l'alternatiu a la vegada, eh, i la nocturnitat, però amb la reivindicació. No? Aquest vincle entre lo polític en els espais informals i a la vegada que és allà on, on consolides alguns vincles que després necessites en espais eh, on les coses han de ser o més ordenades o han de requerir de... Eh, més pactes, eh, coses que no tenen només que veure amb el ple. No? Però és molt important sobretot fer festes al carrer, com ho bé diust tu, eh? per reivindicar, evidentment, per reivindicar, per reivindicar la festa, per reivindicar la nit, per reivindicar moltes coses. i això em sembla que està bastant últimament no sé ara hi ha uns moviment més molt reivindicatius, però tot el que té a veure pot ser la, la cosa lúdica i amb la festa i tal és una cosa que jo proposo i penso que s'ha d'ocupar el carrer i reivindicar i bueno, s'ha de, de fer i bueno, espero que els que són més joves feu va, si insistim ens hi posarem. Doncs, Podu contar amb la meva experiència que ser encantada. No, I el que anava dir també, ara que, que és molt interessant fer aquesta mirada no? des de des vinculant al barri i tot el que s'ha fet al carrer amb, amb la lluita feminista allà dels anys, que en el cas de les festes populars i alternatives, que avui estem fent una mirada sin una mica històrica. clar també que durant aquests anys s' hi han anat sumant en diferents períodes col·lectius o concretament centres socials que les, el seu centre de, de lluita o es definien, literalment com a, com a espais feministes no? com jo sí. recordo els anys que va estar la Mambo que mm. estaven al, al carrer Art del Teatre i que ens van vincular d'alguna manera les festes Vull dir que també molts cops ha passat durant els anys que gent ha anat apareixent i desapareixent perquè yeah. a la pressió de, de la ciutat i de, de mm -hmm. l'espopulació són doncs, portant d'Aran però dins d'aquests col·lectius que han anat friant el seu gra de sorra evidentment també alguns han estat des de, des de es moviments feministes amb els, el cas de Mambo és molt clar, però, però hi ha altres, no? La gent de, uh -huh. de les vivendes que havia a Barrilònia que, que també en algun moment... Uh -huh. I això ha, ha pogut anar portant contingut perquè aquesta banda que, uh -huh. que és inevitable. No? S'ha de procurar que tot això no es perdi i tirar-ho endavant. Ja que estem parlant d'homenatges i això, també ho volíem fer aparèixer en Pluton, en Kevin Pluton, uh -huh. i ja que estàvem parlant de la sal, doncs posem una cançó que es diu pica més. Eh? jo només di una cosa abans que escoltem al, al Kevin que ja li vam fer el seu moment un pet, aquí els Majares un pati homenatge re comparat amb el que pues, se li ha fet des del bar i el Raval que, clar, els, alguns Majares aquí van fer coses amb ell des de molts àmbits no? alguns des d'una campanya d'apostasia que evidentment va voler ficar-s'hi ajudar a tope coses vinculades a la ràdio o, a, o en el cas uh -huh. amb, amb Rai, etc. però personalment els Magrarses vam conèixer en el marc de les, la comissió de festes Populars del Raval, llavors que avui millor que altre dia per posar-lo perquè doncs, uh -huh. bueno, com tal, tal, altra gent que desgastem ja no està però que ha anat posant no, també noms propis, no només col·lectius i espais sinó persones que, que les festes durant aquests 14 anys han ficat hores i molt molt d'amor i el Kevin ha sigut un referent també en tot això eh? clar, no, no, i tant al pica. Son pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, a algo te tengo obligada Es por tu de querer Como una de champán O la talla la erupción Del monte Vesuvio Escupe exuberancia Con su ardiente y dubio Amor, amor, amor sí, Yo entendi Tengo un buitiente completo Saber proyectar el cariño que te tengo Soy como la pistola de sedicona Como que a tetes de balaces con bilona Pica, pica, pica, me come to amar Pica, pica, pica, me bring me amar Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica Pica, pica, pica, me come to amar Amar sos no sé com deixes de sentir foscas en otro no has casteja ni enterria te veria pricaria no el dia en jo M'està l'amor, m'està sencer, directo Mesurista, realista, impitantico Tampoc és question d'acè el canto balance Tu me das i jo te doig, subi nuestro alcance Sa, Pica, pica, pica, me, con tu amor Sa, Pica, pica, pica, me, mi amor Sa, Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica Sa, Pica, pica, pica, me, con tu amor Bambú 91.4 Ràdiolibre bueno, de Barcelona. aquest minicunya que hem escoltat super ràpida que alguns habituals contrabandistes segur que esteu potser és la, la falca més antiga que va sonar a contrarant FM, fer. Mira que ni, que no la renovem molt però dir que la gent no ho sap, a vegades em qui és aquest nen, d'on l'heu tret? Aquest nen encara deu ser un... Segur que ens treu tres caps a la majoria de majares que són bastant enanos. Això vam gravar la segona edició de les Festes Polars del Raval, o sigui, ja fa 13 anys, que era la primera que estàvem controlant d'FM, perquè hem de dir, nosaltres estem des de la segona any, la primera no, no vam estar, que es va fer a la Rambla del Raval. I ja vam fer, a part de fer ràdio, en aquell, els dos primers anys o així, vam fer taller de ràdio, bé, bueno, els primers anys i de fet eren anys també que, bueno, fèiem a la roda del del Xino, espai molt proper a, a l'Ateneu del Xino, on sobretot, bueno, el Paco aquí present era pues, eren no, de los pilares, no? Sí, per això emperzamos eh conjuntament con el local i otros colectivos que veïam la necessitat de fer unes festes populares, alternativas, eh com que llamar-le, ¿no? o sea, más o menos ya entendéis y por ahí eh, pues si empezamos en las Rambla del Raval eh, hacía poco que se había inaugurado eh, cuando empezamos pues hace 14 años y se inauguró por allá 99-2000 eh, y, y bueno de allí de ahí viene después el recorrido este eh, de fiestas del Raval o sea por diversos lugares Eh, por ahí encontramos a este chaval también, ¿no? Haciendo esta, esta actuación y por ahí eh, seguimos haciendo pues eh, nuestras fiestas eh, todos los años y nos llegamos a a unos momentos o sea bastante más próximos con que son o sean los que la, la memoria más mejor me lleva porque o sea tengo bastante bastante desmemoria en, en muchas cosas pero, en fin, o sea, pues... pero parte del no de, de, de las fiestas o uno de los de las actividades digamos iniciales de las fiestas es el el cercavila <risa> o es cuando se bueno, se hacían dentro de las rutas que hablabas o de los recorridos cuando se van eh, visitando desde lugares de, pues, de memoria libertaria a otros lugares que están viviendo pues pues bueno, problemas como muy acuci acuciantes o eh, bueno, no sé. Sí. Entonces, no sé, nos podrías describir alguno de estos de estos sí. cercavilas o bueno, o en qué consisten, cómo los organizáis o reunís con la gente, cómo cómo va? Sí, a Nesta me puede ayudar Iñaki en la organización en cuanto a lo que es la o sea, lo que es la, la puesta en escena, o sea, pues, bueno, eh, pues igual eh, es la parte, o sea, que en la cual o sea, todos disfrutamos más, ¿no? Así que, o sea, pues, la organización así en... bueno, es es es poner orden al caos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, al primer cercavila nos va a salir larguísimo, estaban todos ya al final diciendo hostia, que se acabó ya porque la gente no va a marchar, venía gente no vémule va... claro, vamos de lluita al barri la verdad es que normalmente hay un mogollón y entre que arriba, entre que surge el que ha de parlar entre que portamos... siempre portamos música... Eh, y bueno, pues... Eh, se iba improvisando... Però eren molt creatius, ara molt llargs, vam dir, per exemple, després no pot ser perquè la gent acaba tan cansada que ja no té ganes de, de res, no? aleshores ho hem de limitar. <laughs> després va entrar el que Paco abans deia, professional, jo crec, gent que sap fer una cosa, als de teatre, no? pues la el grup de teatre, clar, això va ser fantàstic, perquè la el teatre sobre la marxa era, clar, vam fer una cercavila que tots vam flipar un mogollon perquè molt ben feta, o sí sigui, sempre hi ha vidilla, o sí sigui, les vam anar millorant. Aquest any, pues, i el passat, jo que sé, es va, com, es va inventar per allò d'alternatives, abans sempre eren populars, després vam dir alternatives, fem la broma de natius, d'indígenes del, no? de del Raval, i es va crear el xamant, no? el famós xamant, que a més és un Ravalero 100%, que va ser un personatge pues, que ha donat molt joc, pues, el xamant que desperta del el no? trasfons del, del sub, de l'inframundo i surt a, a reivindicar el barri aleshores sempre està en funció una mica de, de, del del moment l'oludic creatiu i reverent eh, bueno contracultural vull dir és carregar se també una mica pues lo formal no i la cercavila la música tot això dona molt joc i barrejar-ho després amb la història o sigui, això va ser nou. La ruta llibertària, que sempre era com molt clàssica i molt a explicar, resulta que es va fer teatralitzar i aleshores pues, va sortir l'alcalde de Barcelona, el bisbe, no? l'empresari, el poble, les dones, no? la major les dones allà, rebels. Bé, bueno, això està gravat i està penjat i va ser impressionant. Jo crec que la cercavila ruta de la recreació no? Morell i Murillo, has dit, de la vaga d'un cabronàs que, que era l'amo de la fàbrica que em matava allà ja, bueno, dos eh? Perdó. el paper de l'autoritat, bueno això a la gent li agrada molt o sigui, l'humor mira avui que el Dario fa amor fa poc i pues, també seria una reivindicada pues, deia que riure't del poder és lo que és molt irreverent és molt subversiu no? o sigui, riure't del poder i posar en valor, que també s'han de dir a la gent comú i corrent de forma ben feta i divertida i dura pues, eh, és el que s'ha volgut fer amb els, o sigui, barrejar la història i l'actualitat i torno al Nunes és una mica recordo, des del clàssic com era el Nunes i alhora també un heterodoxa total no? o sigui, que ets un, i nosaltres som clàssics i irreverents o sigui, barrejar tot això Aleshores, per exemple la cercavila que era com una cosa secundària s'ha convertit en un dels elements centrals de la festa o sigui, tothom la cercavila la vol xula la vol vol participar, és més creativa i el missatge polític, que sempre vols una mica treure el discurs, resulta que la cercavila ho mostra molt més que no no... L'amplifica, eh? és més participatiu, als nens, les, les prostitutes, jo recordo quan vam arribar a la primera cercavila, que vam arribar a Rubadors, i ja ens estaven esperant totes allà, ballant, i clar, totes... Tot... això és una bomba, no? O sigui, les putes ballant a Rubadors, que tothom les vol fer fora i participant a la cercavila, doncs el... Pues el missatge era dir, aquí estem, això és espai nostre, no? Som veïnes del barri, som dinos, sigui, no no calia dir res perquè ja es veia directament no, no sé, jo ara em venen no? sí, detalls però, estan, però molt forts sí, estan patint, o sigui, per desgràcia una vegada més eh, aquesta, és, eh, aquesta és la situació que, que venen patint doncs, la violència masclista eh, i ara fan concentracions bueno Eh, els divendres o sí sigui, per denunciar aquest, aquesta situació, estan bastant guerreres, Això ha costat molt, però al final ho han aconseguit dorganitzar se i eh, ens porten o sigui ella mateixa elles mateixes, en portar-nos sigui, doncs uns itineraris que, que són absolutament eh, increïbles i, i, i per gaudir o sigui, moltíssim amb la seva aportació. No? Algun cercavilla l'hau acabat el que era l'Ateneu del Xinno, que ara és un espai que reivindica Sí Sí, perquè allà a l'edifici on és a l'Ateó del Xino,s doncs, havia sigut també un espai de, de feina de les dones. No? O sigui, llavors eh, aquest edifici ha sigut comprat o si sigui, bé el propietari el va vendre eh, ha sigut comprat perquè el van tancar, ha o sigui, va comprar l'ajuntament, ha estat tancatsim i ara no sé crec que és un bon moment per reivindicar-ho elles fan eh, la seva protesta la fan allà davant o sigui, tenen, tenen un record perquè eh, allà la l'Ateneu del Xino elles van començar a organitzar-se eh, amb aquesta associació que també la recolzava que es diu Àmbit Prevenció està, eh, està allà al carrer treballant també aquest tema igual que el tema de... Bueno, altres temes o sigui, de, de barri, no? de per allà. Bueno, sí. Clar, no, és el que dèiem al principi, que també una cosa que, que jo crec que té, fa diferent i aquestes festes dels populars del Raval és el fet d'acostar-se a diferents col·lectius i en el cas del Raval és evident que les treballadores sexuals, o sigui, un barri com, com el Xino on amb tota aquesta història que té, pues, Pues era, era tot un potencial que, que, que està bé que, que des de les festes sempre s'hagin donat veu i hagin participat d'alguna o altra manera. Sí, perquè perquè és estat una opció, que no, no? Com, com passa a molts llocs, doncs que la gent que està militant en un àmbit es queda en el seu amb... zona de confort i no, i hagués fet la seva història i prou ni no, no ha estat així. Per si se m'escapa, no ara deien les cercavil·les i les festes del barri, i en el barri ha tingut molt a veure també el tema Juan Andrés, és que era l'assassinat de Juan Andrés pues el, fa tres anys, l'ocupació de l'àgora, i ha posat en comú tots aquests espais de lluita per un cas tan, bueno, tan criminal, tan fort, no? tan, tan intolerable. Aleshores, I en les festes ha tingut molt a veure. Aleshores, és curiós com, del cas Juan Andrés, que pues, fer un cas de vida i tal pues, no és fàcil, però l'ocupació de l'àgora la crítica, la unió dels diferents espais de lluita, per exemple de, sempre ho dèiem un cas, d'un espai de mort no? d'un espai criminal li dones una vida i un espai de llibertat i la festa, per exemple, ho hem ficat sempre, o sigui, des que està a l'Agora o el cas Juan Andrés entra a, entra a formar part de la, i entra a formar part de la simbologia de les festes del Raval pues, com un cas més real actual del de sempre, no? Pues la la brutalitat, la impunitat i la, la reacció de la gent, la defensa de la llibertat, de la vida i de la festa. O sigui, jo recordo, quan jo era més jove, el tema del PGB, el partit de la i el... no festa i lluita, i tots deien, doncs pues no eres festa, festa, lluita, lluita. O sigui, sempre ha sigut un tema contradictori, però la gent de la meva generació ha viscut... O sigui, no podem entendre lluita i festa com dues coses... Mm separades, i el que no ho sàpiga entendre, doncs allà hi però la festa és subversiva, és la gent fotuda tenim pocs moments per celebrar, doncs els has d'aprofitar i, i formar part de la teva vida i de la teva reivindicació, o si sigui, és un espai de llibertat. I sempre el poder intenta controlar-ho, sempre que està, no? Aleshores, jo crec que l'art, la festa, la, el carrer, la, el barri, formen part de... Aleshores, les festes hem volgut que sigui un sin tomar un, no? una forma de fer mm, real tot això, però el més important és quan és cada dia, eh? jo també entenc, o sigui quan es donen espais com jo que sé, pues, la sal la revolta, eren espais bueno, de vida i festa, i això volia reunió i si havies de fer una vegada les feies, però barrejar tot això, jo crec que és el, el que li dona més força jo vull afegir el que diu l'Iñaki, que és cert que a Laura ha servit perquè moltíssima gent, molta gent i entitats del barri ens trobem i fem pinya. Eh? O sigut també una, és, un, és un referent també. Eh? i dir, més molt reivindicatiu i que més, el volem que sigui pel, pel barri també. i fer-ho un espai que està obert al... vull dir que el fet que ja no sigui un edifici un local, no, no, no. No, sinó que és un espai a l'aire lliure d'una potència brutal Totalment. jo en aquest sentit, volia dir, fent batall una mica mm. el abans tots, que estem recordant moments de tots aquests anys clau un, un precedent de les cercaviles o, bueno, jo crec que va ser una de les primeres cercaviles va ser fa uns 8-9 anys quan, quan es va fer una cercavila que va anar al, al recentment desal·lutjat en aquell moment Ruïna Amàlia, el centre social que va ruïna Amàlia, del carrer Ruïna Amàlia. I ara recordàvem que aquella cercavila és el que va donar peu a que s'entré, no només a recordar aquell espai i denunciar-ho, sinó a fer alguna amb continuïtat que va ser ocupar-lo i fer un hort que a dia d'avui segueix existint, no? o en, en tots aquests anys s'han fet activitats. Vull dir que també va ser un punt de de partida a tot una moguda que, que, que ha donat molts anys de, més de feina, de lluita i de denúncia dels eixos que també estan sortint avui i principals, que és contra l'especulació. No? I, I en aquest sentit ja, per acabar-ho, i, i passar pas al següent àudio d'un de, de, dels lemes que, que ha tingut les festes i, i la majoria de col·lectius implicats en elles, que és que el barri no està en venda. I que, i que és una cosa que, per exemple, en el lip que fèieu tan corrat, que, que hem estat mencionant, no?, de, de tota la pare més teatralitzada i corrada que heu fet, doncs pues, pues es pot escoltar. Ara escoltarem l'àudio, el guai, aquí ho hem dit més d'un cop, és veure el vídeo. Bé, bueno, l'àudio és molt divertit, eh? però mireu el vídeo, i això, qui no ho conegui, és una, una burla, una mofa d'un lip que va fer la gent de Convergència i Unió, quan estava la, la regidora de Mercè Oms, la, la germana del, del, com es diu aquest, del, de l'altra Oms, ara no me'n recordo, el Kiko Oms i perquè de la Marsella no sabem molt el Qui Guom si sí que segueix apareixen por ahí no, I, i ara és, bueno, caminar, no? és la presidenta de la Convergència ah, de Barcelona hòstia, bueno, Convergència, perdó broma. els demòcrates catalans demòcrates. però jo el que volia dir és això, ara l'escoltarem i mireu el, el lead up però poca broma en l'original sí. perquè és que de fet, més que aquestes coses que a vegades dius hòstia, no sé quin fa més riure si veieu l'original bueno, sí, en aquest cara. cas està clar, mireu lo que passa a les Rambles i no té perdó, vinga som Va, vinga, som jo marca Ni putes, ni gais, ni indigents Sangria i paella, paella i bandella L'estel·lada al balcó per semblar independent Sobre... Bé, doncs ja queda la, la, la paròdia de l'Hibdad del Raval està en venda no? Bé, bueno, doncs, doncs bé, bueno, m'està rient una estona de, de, de recordar lo que era L'original i, i diguem-ne la, la, la paròdia, encara que no sabíem quin era aquí no, realment. Eh, bueno, Don eh, doncs Re també eh, diguem-ne vinculat a tot el que, el, que, el que estàvem parlant fins ara. Eh, jo crec no, que també és interessant eh, posar en valor una cosa que, que, que ha sortit abans, que és que si bé es feia la cercavila també vinculat a la cercavila, Eh, hi ha tot el tema de la ruta anarquista que ens permet, eh, entre d'altres coses, fer memòria d'espais eh, bueno, no només llibertaris, sinó també espais de treball que també han estat espais de lluita al Raval. I no sé, jo per exemple que, que hem anat a, a, a ruta llibertària, després hem entrevistat jo crec que moltes vegades tant el Miquel com el Manel eh, doncs com havia anat, que, que era una miqueta i he de fet està enregistrada la, la, la ruta llibertària no? doncs, eh, bueno, doncs jo crec que és també un, un, una qüestió que dona eh, dona memòria al barri i això jo, jo crec que, que, que és important i que a més eh, bueno, doncs ens interessa molt per, per, per saber quins espais i quina memòria hi ha d'aquests espais. No? Bé, a mi m'agradaria parlar una mica del Nunes, ja que estem aquí pel Nunes. Llavors començar pel, pel, Nunes. Eh, pel, pel Nunes perquè, eh, bueno, entre altres coses, crec que l'única o la pel·lícula amb, amb més guió que té el Nunes és aquesta, Noches de Vino Tinto, les, les fa eh, d'un surrealisme total en, en un treball però sense, sense un guió acabat i especificat, no n'hi ha cap de les pel·lícules de Nunes sobretot de l'última etapa en què eh, es planteja un, un guió no? El guió está siempre abierto, o sea, no está... mientras que noches de vino tinto, sí, ¿no? Y fa montes que las va a ver a la película y está en memoria y de recordáis uh, dos o tres vascas, sí, que creo que surten a la película que es El buena sombra el Marsella y una otra que había a la, a la Ribera, a, a carreta pinería a l'esquerra hi havia un bareto que crec que és allà on surt el Pedrol, que li diu Canta, Pedrol Canta, que el Pedrol era un company de la tenia enciclopèdic que va morir d'Alzheimer. Uh, bé, uh, no sé, heu parlat alguna vegada del Nunes, recordo el, de, el dia del seu enterrament, el dia del que va vahem brindar tenia preparat en comptes de qualsevol història i consol d'alò tenia allí preparat un cont de vi per cada un, bueno, una copa de vi per cada cadaú de nosaltres per brindar i nhem brindar, però el que sí volia dir que era un mestre era no es, no es definia llibertari sinó de sensibilitat lliberària i era un home que quan va arribar a Barcelona vivia a les barraques de Montjuïc, o sea sigui, jo crec que quan fa aquesta pel·lícula, està vivint a les barraques de Montjuïc o recentment ha deixat les barraques de Montjuïc. Això és molt... s'ha de entendre perquè no era fàcil la vida. No? Eh, bueno, a partir d'aquí, eh, el Nunes, eh, també el recordo en, en cert moments, per exemple, en la presentació del grup surrealista de Madrid. Va ser la presentació més magistral que he, he assistit jo, eh, en una presentació d'una revista, revista surrealista en la qual el, el Nunes en, en pa, va parlar en, jo que sé, en set o vuit idiomes tots intermesclats interrelacionats, cada una a l'altre anava lligant les, les, les, les llengües les anava lligant I oh, això, Manel? a la feia a Joaquim Costa eh, hi érem allí una trentena de persones la qual eh, no puc recordar-te el el que va dir, no era gaire impossible però era una cosa magistral no? i bueno, a part de tot això com sabeu, jo estic a Sant Antoni i cada diumenge, durant molts anys sobretot els últims anys de la seva vida tots els diumenges no fallava cap que venia la, el d'allò, eh, venia el Tenderete a fer a petar la xerrada i després marxava eh? i bueno, inclús la seva última pel·lícula eh, que és eh, no me recordo quina és Eh, surten imatges d'allí de, no? o en altra manera també de lligar el lunes i ja acabo avui era una mica de l'Andrea el Nexa o el fil conductor eh, és que una d'altres un documental o pel·lícula no, no tan conegut d'ell és el Grita lo fuerte ara no sé com continua sobre l'escena a punt de, de Barcelona dels anys 80 que això me'n feia pensar que avui també es podia lligar amb el fet el que ha dit l'Iñaki al principi no, la, les festes del Raval han anat incorporant coses no? de l'hora d'anar implicant diferents, diferents fronts i, i, jo crec, i tribus del barri, i una també, evidentment, és, a, és al, al, als punts. No? D'alguna manera, al, al centre de Barcelona, Ciutat Vella, també en algun moment donat, pues, no a la nostra generació, que els majanes vam ser punquis quan hem joves i vam aterrar aquí potser a la contrabanda, però potser la generació anterior, Pues on, on feia de punquis baixant del barri, i dels seus respectius barris, era el, el Gòtic i el Raval i el Cascantic. Ja, doncs això em feia pensar, l'altre dia vaig anar dimarts a veure la, el dimecres, el Dia de la Hispanitat, d'un documental sobre, sobre l'escena a punt de, de Barcelona dels 80, que doncs, crec que es deia Barcelona, no ho sé, no no recordo bé el títol. K-C-N-86. Jo també, jo també estava. Oh, i, però, I no ens vam veure? No ho sé. Ser, bueno, però em va fer pensar... en El Toni, fer... l'amic Toni, Toni de, de la Casa de la Muntanya. Sí, no? que surt doncs, molta gent d'aquella época dels 80, fins als 90, i es vincula molt a les lluites de barri, i parla molt d'això, no? de, de com la gent d'extraradi de, de i de nou barres baixaven al centre, fins que va arribar a les Olimpiades, va a teixer, i, tot. Mm. i això ho feia pensar sobre les festes el, en algun moment donat, també una part important que porta molta gent, que a pocs cos va al Raval, perquè ho associen, jo crec, eh? i parlant amb gent, a dia d'avui l'associen amb espai més de, de, de modernos, de hipsters, i una excepció per baixar el Raval és les festes, que, es, que el muntada específicament al el local eh, els divendres, de, de, des d'allà fa no sé si 8 o 7 anys, o no sé quants, aquí potser fico la pota, però bueno, que per mi és una manera de, de retornar a aquesta part que també ha tingut al centre. I aquí un altre cop el Nunes va, això va retratar amb aquest el documental, aquest, que no és fàcil de veure, que està YouTube, eh? amb poca qualitat, que és el Grita bueno, lo fuerte. No? Aquesta, aquesta és l'única que crec que no he vist, o que o devia ser l'última. Sí, no es eh, Perquè bueno, nosaltres des de l'Atenia anem a ajudar a col·laborar amb Amigo Hima i totes aquestes històries anem bueno, a participar d'alguna manera o altra directament a difondre-la uh, Bé, de bars de, per mi se m'ha parlat de que parli de bars de, i llavors fent una mica de memòria però Primer t'has saltat el guió com emparant-te a Nunes clàssicament a bueno, fer això Nunes Hi ha moltes sensibilitats i tampoc he parlat massa però recordo per, per exemple incribles. en el Nunes, un sopar magistral un altre dels sopar magistrals va ser quan Uh, en, en el Nunes, en l'Abel Paz en Luis Andrés Cedo uh, i el, el Gurruxaga uh, Clara Talman i Agustín Suchi i algun altre més uh, això va ser un sopar magistral en el qual jo era el, el peón de la sala de la classe, però bueno estava allí per Gurruxari, no Gurruxaga Gurruxari bueno, que bueno, estigui per Bé, bueno, eh, i el Nunes era un dels que portava el debat en apassionament, no? perquè eren debats en aquell moment eren debats fluids, rics, màgics, i que fluïen idees, que ara difícilment passa. Eh, però sí, el eh, que sigui de, de de, del nostre moment de transició important, s'ha comentat lo de la sal, però com a moviment llibertari el que, que passava i era reivindicatiu era la revolta i la, la fragua, principalment, en aquell moment. I eh, entre mig, i per què? Perquè estava a l'epicentre, l'epicentre en aquell moment era un dels focus principals del moviment llibertari d'aquella Barcelona, d'aquella Barcelona, la transició forta, quan el moviment llibertari tenia alguna que dir, en el qual estava, estava, jo que sé, el sindicat de la construcció per un cantó al carrer hospital el sindicat de gràfiques a Rieret, a, a Can 60. I tot això tenia un pèssim molt important, i enmig estava la fragua, eh? ah, i estava, estava la sal, que d'una manera o altra també es beneficiava d'aquesta història, suposo, crec. I també, posteriorment, va vindre la Bruixa, que és un altre dels locals interessants, i, bueno, si tirem la corda, el, el, xino, el xino no va ser... El xino com a Asterhawers i coses d'estes també va haver-hi molt... Havia molta vidilla en el xino. Jo en el xino tinc una sensibilitat especial perquè quan neix el xino és quan eh, mora a ma mare, deixem el pis de Rambla del Raval i moltes de les coses, ser eh, la cuina, la nevera i tots els utensilis eh, van a parar al xino. I jo recordo que quan anava a sopar al xino buscava les meves eh, perquè jo tenia de petit tenia la, la M de Manolo... <laughs> gran valor o de malo y yo buscaba en el chino buscaba al meu y a vagada se al trovaba el ajuar ¿no? sea, estas cosas se agregan mol, no se van a notar para final, pero se augas tan bien guardadas al archivo histórico las tienen Marcos el las tienen Marcos hi ha una cosa que volia que havia oblidat de dir és que a part del bar La Sal també hi havia les edicions La Sal que era, que era de la, la Maritxola també que s'editava els llibres de, de dones i feministes que abans se m'ha oblidat dir-ho i ho volia recordar era el bar La Sal i les edicions La Sal i jo aprofito per dir que també se m'ha oblidat abans que La Sal la van desallotjar, jo recordo una, perquè jo estava aquella nit i van fer 24 hores d'ocupació de, de l'espai fins que vingués la Urbana i o sigui, que la gent també coses que pensa que són d'ara pues no sé quin any seria però, eh, però vam estar ja tota la penya, que anàvem a la revolta d'aquest circuit, pues a l'assalt donant suport i i denunciant no? pues que les fotien fora de l'espai i va ser una altra festa, impressionant allà, tothom estava... És es com que una mica, mica que la història se' repite, no? no això, perquè no ha, amb, amb el que s'ha viscut... No hi ha res, no ho heu a mi. Amb, social, amb, amb la Bata temes. Matiner, no? Fa poquets Vull, anys. Va, pues, bueno, és el que tu dius, que no és nou, però al mateix temps el que sembla que és del passat, que és que es vagi un bar i, i es faci fora la gent pel que fa, no ha tornat a passar, no? jo en aquest sentit també, i parlem avui bastant d'itineraris no? en el Raval, que una cosa que, que jo no vaig poder estar, però vam explicar aquí a la ràdio, vam anunciar no en que ens feia gràcia els Majara són bastant em, vulguis o no taberneros, no? ens ha agradat més o menys anar, o ser una mica pendencieros, i una iniciativa que ens va fer molta gràcia, però també som nostàlgics és això que vau fer, jo crec que no sé si ho vau fer des de l'assemblea del Raval d'aquest itinerari per espais sobretot del Raval morts no? per garitos, no sé com l'ideu. deu sí. Garitos o Tugurios, no? Això va a ser lo de la ISA, sí, el... Oh, el... Que es van a ficar en sí, recordatori mor, sí. Hòstia, a Tuguris una... morts, no? Hi ha de un acabar. Facebook encara. Ay, ja... El a... día de los antros. El día de todos los antros. Eso, el día de todos los antros. Los antros, sí. Eso, ah, todos los antros. Sí. Mira, pues va a ser una iniciativa de la ISA, que és de las dones punts, de tot això. exacta i era que penjabas l'espai. Mm. Tot això va sortir arran també de que l'Ajuntament parlava dels... Locals, los locales son espais emblemáticos, y siempre los espais emblemáticos, pues el Índio que dios, somos así, pero joder, el bareto que el tenías 100 años, y, y el Marsella, y el Marsella y... pero y... los de toda la vida, los mm, anónimos, exacto, estos no contaban, los espais pues son estos, y la Isa va, fer, va funcionar muy bien, hacer la foto, Y penjar, ¿no?, el DEP, o sea, en paz, descanse, pues, los en aquel santos. despay, todos los antros. Ella vol cada año para el Día del, sí, sí, de Muertos, vol el Día de Todos los, o sea, los y sí, la iniciativa era, era el reconocimiento bars granges, o sigui, espais que van desapareixent. No? Sí, sí. Bueno, a més, era, nosaltres el que sí que vam fer és no sé, recordar-li a algun no? que hagi estat per la nostra vivència, això sí que ho pot fer la gent. Per a qui més qui menys li han tancat un bar que ja no pot anar els darrers anys al, al centre o l'han convertit en un wok o en algo moderno. Mm. No, jo volia comentar una cosa del, de les rutes i que fèiem al xino, no sé si se'n recorda, en el Volker principalment, que és durant uns... uns 4 o cinc anys, no me des de la tenia de la tenia l'enciclopèdia i una, una ruta libertària, una antiruta a una universitat de Newcastle, a una, era una era una, bueno, era una, una, una assignatura la, era una assignatura d'aquesta universitat eh, que eh, plantejava una diferència entre Barcelona, Liverpool i Hamburg i, i els xavals venien feien la classe a Barcelona li feia la Diputació de Barcelona li feia una classe i nosaltres li fem la contraclasse i la, normalment li feiem una altra alternativa una, una, una ruta alternativa i li, li ensenyàvem i la, la classe magistral la feia el Folker a l'Ateneu del Xino amb 50 inglesos d'aquells que, que ara venen de guiris, pues li, fèiem, li fèiem un classe, classe d'aquest tipus. No? I recordo perfectament una que va ser l'antifòrum, era el 2004, no? pues a la, a la, per aquelles altures anem a fer un antifòrum a, bueno, a, a la Universitat de Newcastle i aquests ens van enviar inclús les resolucions que prenien els xavals i tot això perquè prenien notes. I els van aprovar o què? No sé. Ah. Això, Això no m'interessava que... per res. No? Però era un contacte que teníem d'Anglaterra i cada any, cada any on anem a estar fent fins que anem perdut el contacte va, desaparè... Algú va passar desaparèixer, no sé què va passar. Va desaparèixer i ho fèiem. I era per aquelles dates, principalment 2002-2006-2007 anem a estar fent. Respecte a la, la ruta llibertària, que és una de les joies jo crec, de la corona de, de les festes i que és important, veure també com acaba calant altres festes de barris perquè ara després jo crec que el poble s'han fet i jo crec que algunes pues, també amb la participació de la tenència i el que ho he poblat però que realment el primer lloc va ser aquí al Raval, al Chino Ferles amb tota la història que hi ha i que molta gent va expressament per elles i acaba tenint jo que un pes específic jo crec que hi ha, hi ha una web no?, que també vau sí. fer específica no, de la Maria que no que pot... ha vingut, però um, sempre haver alguna persona que sap fer i que té paciència la Maria que és una veïna del barri que, que és mestra i es nota perquè va començar, va fer amb la ruta però no feia amb un tríptic mm, quan volia recopilar la informació ja no te'n recordaves i la Maria va com... fer uns tríptics des de fa uns anys amb una explicació de cada i ella ho penja amb una web que ja que és eh, Ruta Llibertària del Raval bueno, i aleshores la meva. La... I, bueno, i, i després s'ha filmat vull dir, no, perquè és un material per exemple Bueno, el tema arxius i documentació que sempre ens passa el mateix que, o, fa, o tens alguna persona interessada o expert però en el tema del barri des de fa 4 anys sí és molt important que n'hi hagi alguna persona la Maria és admirable que ho mira, que ho posa bé que, fa un, que ho presenta i aleshores quan algú et pregunta li dius per què les rutes llibertàries no repetim pràcticament mai una o sigui, com ja ha tanta història llibertària aquí cada any és diferent Aleshores, és un cúmul d'informació no? brutal, Mol, sí, sí. brutal, molt útil i a més molt senzilla, que és pràctica i... Home, això em fa pensar que un any un altre contrabandista, que no, no és un majara... Com que estigui, sí que el va gravar, no sé si... Ah, mira, sí. això em fa pensar que ho fem arribar o no, però perquè... Per exemple, la gent de la ràdio, la majoria de contrabandistes, jo mai he estat una rotella del rol perquè ens quedem fent ràdio. I llavors, que algun any algú gravés sencer i tal, la veritat és que... I s'ha de que, que s'acaba amb el vermut i el dinar, que és una altra cosa molt important, que no ho han dit, però en les festes sempre ha sigut una discussió, la qualitat, o sigui, els pobres tenim dret a veure i a menjar, bé, hi ha un preu raonable, sí, i per exemple, una de les grans, eh, bueno, de lo millor de les festes alternatives és el menjar, sempre la gent diu que és clar, i, hòstia, doncs un bon vermut després de la ruta i un no, i una fideuà, una paella, pues, és un plan perfecte sí, sí, sí. i a més molt baratet de preu, pues està molt bé. Bueno, de fet la tenia un ciclopèdia men començar quan encara estàvem aquí a Montalegre. Eh? Men començar van ser jaios del, del moviment llibertari que van començar a fer les rutes llibertàries per l'Ateneu inclús van connectar en un grup que era tàndem que en crec, encara existeix un grup alemany que donava classes aleman que, que crec que estaven a la ronda uh, no sé si encara estan i eren aquests i eren, en aquest tipus de gent era com vam començar a fer les, fè, fè, fèiem, les bueno, fèiem les xerrades els jaios li fem la xarrada allà a l'Ateneu enciclopèdic i després sortia jo, o sortia al Marcelí, o sortia algú de l'Ateneo a ensenyar-los el que eh, els el Jallos, el, el Turon, el Turon i tots aquests, havien, havien explicat, bueno, havien parlat de les col·lectivitzacions i tot això, i el que fos. i nosaltres anàvem als llibres, la Setmana Tràgica, eh, la, la Praça Catalunya, el Feu de Maig, inclús era al·lucinant perquè moltes vegades portàvem el llibre dels de Centelles, i encara podíem, eh, te donaves compte que encara havia el mateix enquadre de fotografia, havíem agafat algun, això a l'any 80, eh, era, era normal, trobar un enquadre, el mateix enquadre en el llibre dels centelles, anaves en el llibre dels centelles, i agafaves i dius, això aquí, oi, mira, és el mateix enquadre de foto, <laughs> llavors tothom ja posava la foto per fer-se el mateix enquadre de foto, perquè havien jocs de Barcelona que encara no en mateixos, no? Exactament iguals. No? Ara, avui en dia ja han canviat bastants, però hi eh, havia moments que eren bastant iguals. Clar, això t'anava a dir, perquè per exemple, jo, si bé no ha estat una ruta sencera, sí que he participat en alguna part d'una ruta. I recordo, per exemple, una cosa que em sobtava molt era, aquí hi havia una fàbrica, allà hi havia una altra fàbrica i tal, i llavors, eh, clar, eh, hi havia. No? O sigui, com, com que moltes vegades associem el Xino anys 60, 70, a... eh, és si anem molt més endavant. Era un barri molt, bueno, fabril, un barri, és la primera, la primera zona industrial de Barcelona. Clar. Després és Riereta Carretes, és el primer foc industrial de Barcelona. Després passa al Carrer Tallers i, i després ja se'n van a, bueno, va a Poble Nou. I a, i a Sants, a d'Espanya Industrial. Però això que... la, la reivindicació aquesta de mantenir que en 60, no? Sí. Com a darrer quasi espai o, Però, eh. o, la, o la gent que ara està a la tenuda al Raval que són les poques mostres de... Sí, sí. Eh, sí. Són, són una de les poques cases fàbriques, algunes han sigut reconvertides no? en eh, pisos alguna d'elles i ja, bueno... Eh, encara queden poquetes, o sigui, aquesta... Lloc, de can ja, 60... Ja, no sé. Jo, per exemple, ja vaig viure... Bueno, ho visc, o, bueno, ara viu la meva filla al poble sec en, una, en un edifici davant de la plataforma, però si tira, que és de 1850, si tires enrere, descobreixes que allò era una fusteria. Era Tot l'edifici era una fusteria i després va estar reconvertit en pisos, o, jo què sé, l'any... Sí. 30, no tinc ni punta idea quan va ser <ríe> però, sí, doncs però és aquesta que... memòria no? que, que reivindiquem i que o sigui, eh, volem eh, conèixer que est està desapareguent o sigui, se l'està portant la especulació i ens porten més això, hotels i jo les les demà vaig a l'arxiu administratiu eh, perquè això és un treball dur tu, tu, i ha que picar molt <ríe> Va, que t'agrada, Manel. No... no, però, per exemple, el de Can 60, bueno, Paco, Paco viu a Can 60, també s'ha de dir. Sí. O sigui, eh, el fet de que s'hagi comprat i, es mant... i sembli que es preservarà l'espai és molt important perquè és que no queda res. O sigui, és la me... Reina Amàlia, Riereta, Aurora, tot això eren fàbriques. La història del moviment obrer, carretes... I... I no queda res, pràcticament, perquè s'ho han menjat Bueno, l'Agora Juan Andrés també havia sigut un, un taller, una fàbrica. Aleshores, mantenir com la memòria, no només de les fàbriques, sinó també del moviment obrer, no de, de les dones que treballava majoria... de Aleshores, això la gent del barri ni ho sap. Nosaltres per això insistim. Hòstia, que són un barri que això no era de guiris de tota la vida Vull dir, aquí eren les fàbriques, era la zona industrial no? sí, i últimament doncs... no, també era, la, era el barri de les presons també, eh? Home, eh, sí, sí. Pues, les fàbriques i les presons eh? la de dones sí, no, ah, i, sí. i la d'homes eh? fins a 1904 sí, sí. Sí, no. sí, jo ara eh, m'acostava una miqueta més a, més cap aquí o sigui, i, i volia recordar que mortes d'aquestes fàbriques han tingut també una usos de, de tallers art, artístics que eh, bueno, eh, han anat desapareixent, però que ha sigut o sigui, un, un model dinamitzador, o sigui, artesans, n'hi havia molts també en aquests espais, i que eh, bueno, han tingut anar-se perquè o sigui, els ha pujat al joguer si sí, no. no han tirat avall aquestes bueno, una és a l'espai de l'Agora Juan Andrés Benítez que jo sóc veí de, de l'Agora Juan Andrés Benítez i coneixia molts artistes que venien de venien fins i tot de, de Belles Arts però bueno, com que també allà al centre, o sigui, eh, Trovem al o sigui, post on millor podien anar a parar perquè tenien o sí sigui, allà per col·laborar o i sigui, tot el que eren exposicions, activitats culturals i això o sigui, es vol oblidar es vol mantenir i dinaitzzar o sigui, doncs aquesta part també des de que han sixantes des de altres setmanes. No sé bueno, que tindran conta que les fàbriques no, no, el concepte de fàbrica de de 1850 és, és, un, és un taller merdeta, eh? O sea, que avui en dient entendrien com un taller, un taller consort que després és el que passen a ser tallers. En principi a lo millor ocupanse no sé, 50 o 100 persones, perquè després en 100 persones tenen prou, no? que, que l'espai està molt limitat no? o sigui, és molt rudimentari no? és un altre, un altre tipus d'indústria que als anys 60-70 anava per un altre cantó Si us sembla fiquem un altre dels talls que teníem pensat al darrer, que, que també té a veure amb l'UNES no? no sé si ens el vol introduir l'Andreu, no, perquè té a veure ara que parlem d'artistes Sí, és un trosset d'un film musical que és del 69 de la Cecilia Bartolomé que es diu Credo i que també té aquesta cosa així anti-autoritària i, i també de revelar les coses del progrés no? que ara ha estat sortint tota, en tota la vostra conversa, com les retòriques del passat i del present mirant cap a que progressem a vegades eh, només mirant al barri o les nostres relacions en un sentit i no en d'altres, no? això surt també a la cançó. És Credo de la pel·lícula Margarita i el Lobo de Cecilia Bartolomé de 1969. Tampoco. mira qué... Hola, qué... La de canciones que podrían componerse echando mano de motivos populares. Eh, contando las cosas que ocurren. Por ejemplo, las cosas en que han hecho creer a la gente. Sí, el credo del centímero sería algo fino. Credo. Credo. En la bondad humana, en el amor. Y en los comentarios de televisión. En la libertad de expresión. Y el nuevo cine español, creo credo. En la democracia orgánica y en la reforma agraria, <risa> en la vida eterna y en las revistas de izquierda, credo, credo. en la ONU, uh. en la igualdad de oportunidad en el mundo libre occidental y en la Santísima Trinidad Credo Credo, credo en el plan de desarrollo ah. y en la purísima virginidad en la frente de Gibraltar Y en la reforma de la universidad Ahora Pronovis ¿Qué es la tenía que estar usted rezando? Es una nueva que estamos haciendo ahora Para estar con los tiempos Como dijo el papá pues, pues hala, yo les voy contestando Virgen de la oposición democrática Que nos devuelvan a don Carlos Madre de la justicia social Que nos la... Señora del municipio libre, que funcione. Reina de la disolución social, agárranos confesados. Madre de la libertad de reunión, vieja a los que nos persiguen. Reina del progreso, danos más electrodoméstico. Doncs ara ens n'havíem anat cap a tot el tema de les cases fàbrica, l'artesania no? perquè òbviament eh, si mirem des del moviment llibertari des de la història de, popular del, del barri del Raval ens apareixen eh, molts punts d'interès que vosaltres heu relligat a partir de les vostres cercaviles rutes històriques eh, una cosa que ens n'havíem adonat quan eh, vam començar a parlar d'aquesta idea del de, plaer i la superació en itinerància des del moviment llibertari feminista, és eh, és que ens adonàvem que els 70 potser els menys clars i tu abans has apuntat un parell de bars que, que creien la fragua i la revolta a part del bar la sal no? si anem cap als anys 30 o principis de segle espais de, de trobada però també espais festius i, i algun lloc on l'autonomia i l'empoderament de les dones sigui visible, que ens vulguis treure col·lació? Que una relectura de les rutes llibertàries que feu, però a partir d'aquesta clau llibertaria feminista? Bueno, que, la, que les dones siguin visibles ja és més complicat. Eh? Bueno, crec jo, eh? perquè jo no he, el, no he seguit tant el gènere, però eh, no sé, si anem a principis de cicle, sobretot, eh, al paral·lel estava el Chicago principalment a Chicago, diguem, a la banda d'aquí, a la banda del Raval, era el Chicago, el Sevilla, espanyol i l'Arnau, que era el Folis Vergés en aquell moment, bueno, almenys en els anys 30. El Pompeya, el també és un que, quals va, que és el Baclar avui en dia, pràcticament podem dir que el Pompeya era el Baclar, que sí que va tindre un atemptat fort eh, del, i, i l'Innocent, el mateix que va atentar contra, contra el contra el Salvador Seguí està, està acusat de ser un... Mai es va provar, però sempre es va pensar que havia de ser el Guteí el que va col·locar una bomba al, al Pompei. En un moment en què era bueno, molt popular. Va morir eh, molta, inclús dones van morir en aquest, en aquest atemptat. Eh? No sé si 7 o 8 persones van morir en aquest atemptat. Eh, però havia un, un dels llocs de trobada era el tropezón. El tropezón Tropezón, ha estat un joc molt divagat però era al carrer Les Tàpies al carrer al carrer, carrer, carrer Les Tàpies cantonada de, de les flors o com es diu aquell carrer, no, sí. carrer. Abatzafón al costat darrere del, del col·legi Collazo Gil allà hi havia el, el tropezón el tropezón, l'única persona que, que he conegut que... Eh, que va a estar tocando tropezón, va a ser el para del, de, la, de la pizzería del carrer de la Sera, que tocaba la trompeta o tocaba alguna cosa, y me va a explicar que sí que había arribado a tocar en el tropezón. al Aquel el, el uruguayo, el para del uruguayo, aquel había arribado a tocar el tropezón. El tropezón era bueno era un joque eh, emblemático. Era, era un lloc de trobada no solament dels llibertaris sinó de, de tota la, quin, la quinqueria, quinqueria del barri tot en tot fabulava per dir no? eh, eh, bueno, i són aquests bars emblemàtics també el Barcelona de Noche que ens el deixàvem i que és un dels jocs emblemàtics del barri Carles Tàpies que aquest algun dia sí que tindrem, no sé algú tindria que fer alguna alguna reivindicació d'aquest espai perquè va durar fins a l'últim moment el, era tan important com, com la criolla o aquestes coses que avui en dia només es parla de la criolla quan es parla de Jan Genet i bueno, quan, quan si, si la novel·la Jan Genet que recomano, que és fantàstica tot i que l'altre dia eh, vaig entendre una de les coses de Jan Genet perquè parlava d'una comissaria el Carral Carme i l'altre dia un jaio sense voler em va donar la pista d'on estava aquesta comissaria, que no és que fos una comissaria, sinó que era una caserna eh, a l'hospital de... A de, a, a, de a, a on estava la Callen, biblioteca, no? on estava la Massanes. Sí, i al costat hi ha la capella aquesta, no? L'hospital de, aquest. de Santa Creu. L'hospital de Santa Creu, per la part del carrer Carme, on estava el Flènim, allí hi havia, havia una, una caserna de la de la, bueno, de la, guàrdia, de la policia, no? però fins als anys 40 basta. jo no la ubicava mai, no l'acabava d'entendre la no acabava fins que l'altre dia un jayo sense volem va dir, "No, no, pintor Fortún no era." Jo, "Sí, sí, que jo me i va dir, va dir, "Aquí." I hostia, "Aquí." Claro, ja gent parlava d'esta, però no la no ubicava, no? Al costat del Saps on està el Fleming, l'estàtua la del Fleming, pues allí, en aquell trosset, allí hi havia una petita comissaria que, bueno, que és interessant saber-ho perquè a mi m'ha costat molt entendre on estava aquella comissaria i bueno, no sé eh, de, però bueno, jo el que volia en aquest moment era a part d'un del, dels fets més importants de Can Lluís Can Lluís és el... els 40 era una casa de dinars com havia el Tino al carrer Aurora estava a la Trona, al carrer Cadena i estava el Leopoldo al carrer Sant Rafael eren quatre... No, eren per dinar obrien a l'hora de dinar i tancaven després de dinar, o sigui a les 3 i mitja 4 ja havien tancat o, i per la nit doncs pues, el mateix no? eh, i allí n'hi ha una cita als anys 40, crec que és el 42 n'hi ha una cita entre el maquis que, que ha arribat a Barcelona i un company de, de la CNT que es troben tenen una cita allí i la policia ve seguint els de, que venen de França els venen seguint perquè a bueno, l'arribada a Barcelona, eh, per la vestimenta per la vestimenta de com vestia una persona a Barcelona eh, pel seu poder adquisitiu i la, com vestien a França, ja era, el teit era diferent. I per, per, per aquest simple fet, comencen a seguir una persona i arriben al carrer la Serra, a, a la Fonda de Can Lluís, a Canjuís. I allí, eh, bueno, en el moment que ja veuen que està la reunió feta del, del moviment llibertari, els contactes ja estan fets, és quan la policia es llança i es llança els, els homes. Però els homes venen acompanyats per una dona, que és la Pepita Martínez. Eh, la Pepita Martínez, eh, la policia passa de la dona en un principi i es dedica a tindre els homes. Però la Pepita Martínez té, en el bolso té una, té una granada i no dubta en un segon de llançar la granada de llançar la grana, la grana. Eh? això surt publicat en la biografia del Sabater que va fer el Tellet i jo que estava virus en aquell moment quan ho vam editar li vam portar de Can Lluís perquè va morir l'avi o el pare, no sé l'avi del, bueno, del jove el pare del, mm. li vam donar el llibre per, i aleshores va ser impressionant perquè sempre s'havia acusat que l'havien matat els maquis a l'avi bueno, i, i que va ser un tirotet dels policies Aleshores, però li vam voler entregar per, no sé, per parlar-ho de... i el Montalbán va fer un text que està posat ahir al, al Can Lluís sí. bueno, forma part de la memòria del barri i, no? ha... I li vam donar el llibre i al quan Montalbán li vam dir el text que hi vas escriure que està allà posat a la paret del Can Lluís i és la història no? de... que si on va al Can Lluís i dint i veu sí, sí. el que és allò i s'imagina l'escena és brutal i bueno, no? hi ha la bomba terra, no? o sigui, al terra n'hi no, del... ha el, el bueno, que el... va deixar sí. la bomba bueno, el curat. La... o el cul d'algú no? sí. bueno, jo ja, ja... ja he nascut al carrer Cadena Aurora i llavors teníem el cuiner del carrer Aurora Ai, el, ca... el cuiner de Can Lluís era un col·lega de la colla nostra no? i llavors quan venies un pare de treballar i nosaltres estàvem jugant a pilota doncs pues el fill sempre deia, «Papa, papa, ensenya-les la metralla». La... I el papa, que era el cuiner de <ríe> Can Lluís, s'aixecava la camisa i ensenyava tota la metralla que tenia d'aquest fet, no? de, de, perquè també va rebre... Era el cuiner i va rebre, van rebre un grapat de gent aquí. A, a tots els, els hibertaris van, van haver-hi dos morts, que eren a, a part del pare o de l'avi, va haver-hi dos policies morts i els llibertaris van quedar ferits o sigui, el, el company de la Pepita Martínez va quedar va, va rebre també eh? I, i els altres, tothom va rebre allí, eh? i la Pepita que va intentar fotre el camp se la van carregar fora al carrer li van fotre dos tiros i la van matar no? en fi, això és com va anar el, això va ser l'any 42, 43 no? però tot això és a partir del seguiment de com anaven vestits la, la gent eh? que venia de França venia en una, en una roba ja més, una mica més jo què sé, de Tergal i no sé, en aquell moment no havien havia gaire estejits aquí bé, i, i per allò de més, hi, havia, hi ha dos bars més a reivindicar, com podia ser el Bar les Banderes i el Pai per les Banderes les banderes és el de la família de Pérez Francesc, el ciclista famós dels anys 60, que va ser un ciclista important, de, que va córrer el Tour i això, que va guanyar alguna etapa i va estar entre deu primers classificats i que el qual era, era un joc de trobada del moviment llibertari, sobretot pel tema de... Penseu que els anys 40 eh, el sindicat al del d'altestil tenia 20.000 20 afiliats a Barcelona era una bestialitat el que encara quedava eh? i la gent anava a cotizar en clandestinitat anava a cotizar els varetos, aquest tipus de baretos i el bar Les Banderes i el bar Paipai que era el que estava davant eh, eren llocs de trobada del moment llibertari que baixaven de Santa Coloma, baixaven de Badalona o d'Hospitalet que anaven a cotizar a, a cotizar, seu, a comprar sellos de propresos o comprar sellos de, del sindicat del mes i això era molt evident. També cal destacar, del Pai-Pai, cal destacar un dia abans del 19, del 19 de juliol una assemblea que fan allí per, per eh, organitzar el que serà després la, la barricada de, de, de, de Paral·lel. O sigui, s'organitza un dia o dos abans eh, el, allí al Pai-Pai que avui en dia té un altre nom, ja no me'n recordo. Obra, abans de ficar una cançó que té a veure just amb aquest bar, jo sé que volia dir que jo els darrers anys personalment he, hagut, he fet una petita recerca familiar al voltant del bar que tenia la meva família, que la meva família era d'origen d'una banda del, de Sant Antoni, el Poblasec, i tenien un bar que sempre em deia, clar, vull dir, el meu basavi era Zenetero, jo el recordo i, i era el, el, una mica el, el tarambana de la família, però ja no, no vaig arribar a poder a, a tenir clar on estava aquest bar i sempre em deien estar pel paral·lel, però jo mai tenia clar si era el xino o el, el poble sec. I finalment trobant uns papers de quan vam fer la venda, que vam descobrir que era la granja Pompeia. No? El que, I jo lo que he entès entenc que ara seria el, que era el rincón de l'artista. No? Llavors quan vaig portar a ma mare, a la meva tieta, que ella quan va arribar aquí a Barcelona, perquè ella és de fora, Eh, pues va arribar a veure o a, o a lligar que sí que hi aquell barc, no? amb dos pis etc. I, I veient els papers no? de la venda que van fer en aquell moment veies que era encara l època de, que no es deia nou el, de la Rambla el, no? el, que era conde de salto. El Pompeya, el que passa que el Pompeya el, el podem situar en aquell indret teòricament igual estava on està la font perquè la, la, bueno, la cantonada no feia com ara fa era una cantonada quadrada, no? i no, ara fa una, una espècie de... Bueno, fa cantonar, cantonada, cantonada, sí. la, la bar no, no, de baix i llavors eh, on estava la, la Raquel Melle, la Raquel Meyer o alguna d'estes probablement és, és allí el punt exacte. No? Clar, però ja, que, que són relativament recents hosti, com costa a vegades, no? Sí. Trobar el rastre, veig a nosaltres, vull dir, no, no ha estat fàcil, no? I com ha canviat i la gent no usava. Per evidentment, no? El difícil és completament diferent. Sí, sí, no? sí, sí està, bueno, el que demostra quina transformació d'en bèstia ha tingut aquesta zona. Doncs pues ara estem parlant, no?, de ficar una cançó que lliga amb algun dels bàsics que l'estaves parlant, no?, que parlaves del, del Pai Pai i, una, mira, serveix d'excusa per ficar una mica de trap, això és es un salto temporal, no?, un estil musical d'aquests que es porten ara i que no havíem escoltat d'una mossa que va, una noia que ha cantat ara o actuat a, a les festes de la Mercè, si l'ha igual, te li va permetre. No sé, Andrea, tu tens més clar el, el lligam amb el que estan parlant, el per què? Eh... Um és una petita deriva pel xino això per començar, té la cosa que està de dir-se i després té una mirada de barri eh, que es pot entendre també en clau de gènere bastant interessant des d'un esperit molt adolescent i, i vinculat a aquest tipus de música vull dir que és, és un salt temporal però també és un salt estètic, és un salt amb molts nivells no? que em semblava graciós i a veure si ens agrada escoltar-la Bat Giel Ya no traban. Bye bye bye bye bye. Ya no me mira bye bye bye bye bye. Partir maluda, kai Que la única empallica a mi no es juga ni es replica a mi no et ni una mica i sembla que no sap amb què explica. si no ho entens la ja t'ho explica et vaig donar el que ningú t'onava no vas para ni bé que esperaves pel barri se sap quins postres és el que mana així que ja saps que és el que et toca ara deixa la pa i de la taula i ja saps que és el que hi ha tot aquell temps vaig perdre s'aprofar de cobrar i no em val que anem parlis del passat només deixa la pai, pai pai pai pai i en un vestit la pai pai pai pai, pai. per pillar-me algú de hi hi hi hi, hi. si passa et, et fa i un tai tai tai tai tai nai, nai, nai, nai, nai. a mi em sues tan tan tan tan tan et vai donar el que ningú donava. No va dir para ni bé que paraves. Per barri se sap quin posés el que mana. Així que ja saps que és el que et tocar. Deixar la palla sobre de la taula i no ja saps que és l'ho que hi ha. Tot aquell temps vai ferre. Sa preu t'hauré de cobrar. I no em val que ara em parli del passat. Només eixar la pai, pai, pai, pai, pai. I només pilar pai, pai, pai, pai. pai. Per pillar-me algú de hi, hi, hi, hi, hi. Comprar-me un abri guai, guai, guai, guai, guai. Em sap molt bé un any, però s'ha t'ha passat l'hora. No sóc la que sempre torna, vinga cap a un altre. Ja no vull saber res del que érem junts, oh. ja no tinc les ganes abans penjar, ho sento, crema les penes ara que et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 Bueno, doncs hem fet un intent, no no molt fructífer, però bueno que volíem ficar recuperar algun àudio de totes les retransmissions que hem fet de, en la Festa del Raval. No ho hem explicat molt, però bueno també per... Suposo la gent més habitual ja, ja ho sap, i si no ho expliquem, que també en aquests 13, aquests 14 anys de festa, doncs, durant 13 anys eh, la ràdio també ha estat allà retransmitint Desgracem per ja veieu també les limitacions a les tècniques que tenim o el que sigui. Segurem no tot està encara guardat, però bueno, algú pues, amb paciència per exemple, pot anar a l'arxiu que tenim especials de quan sortim al carrer, que és podcast.contenada.rg i repescar una miqueta també això, les, les coses que sí que s'han guardat, aquests àudios a diferents eh, espais de, de, del Raval. I és una manera també, menys nosaltres internament, de veure com aquests anys, per exemple, ha evolucionat, no només contrabanda com a espai també caòtic, sinó fins i tot la tècnica, no? Recordo anys eh, tirant cable bueno, qual, qual... Siglo XIX pràcticament, o bueno, sigla XX, però tirant cables, quilòmetres quasi de cables per exemple des del centre cívic de les Anes des de... bueno, des del carrer Vall d'Onzella d'un pis d'alguna veïna que s'han... S'enrollava en el cas de la plaça Castella no sé qui va ser, però que, que també nosaltres com a ràdio, com a mitjà comunicació, veure com ha evolucionat això, i ara a vegades i fiquem un, un llapis de memòria que ens agafa wifi i no m'expliques com és això, però el cas és que funciona, també és, és, és curiós i, i graciós. No? I, i ara, això ja anem tancant, després farem algun comentari per ficar la darrera cançó, però jo crec que també el, el Pago ens volia, ens volia explicar... Doncs, bueno, no, per fer una transició una miqueta menys, menys dura, hem parlat dels espais de la memòria, de la memòria dels espais, eh, hem fet una reivindicació d'alguns bars que han estan imbricats en la història del moviment llibertari, però ara volíem retornar una miqueta al concepte de, de Xarcavila i, i bueno, ens agradaria que fes, bueno, el Paco, si, si podia fer-nos el que hagués estat o el que podria ser una una cercavila, una miqueta quina era l'itinerari que fèieu i sobretot, eh, diguem-ne, el context no, d'aquest xamant que sembla com el mestre de cerimònies eh, la persona que, que és invocada i que, i, bueno, i que funciona com a cap una miqueta de la cercavila no? Sí, sí això va ser un un encert bastant important perquè eh, clar, aquest xamant eh, és un rabalero 100% Y, eh, claro, no es un, una persona que puede hacer un papel así con una facilidad de de, de los que eh, vienen trabajando dentro del, del espectáculo, ¿no? O sea, de eh, el teatro o, o las artes escénicas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, por ahí eh, se le puso un traductor, él no hablaba, o sea, el hacía sonidos y tal y el traductor o sea nos iba contando todo lo que él decía él resucita este chamán resucita después de, de unos años de muchos años eh, pues ybernando y se encuentra con este espacio en el cual o sea todos conocemos y vivimos el espacio este del Raval, y por ahí eh, pues bueno eh, nos va ayudando a encontrar-nos eh, espiritualmente mejor, espiritualmente I llavors aquest personatge diguem-ne funciona una miqueta de guia i, i sí. clar li mostreu els espais o es troba amb, amb una mena de, de ruta o com funciona sí, llavors ell, ell vol tornar a caminar pels carrers o sigui que ell ja coneix i nosaltres el seguim ell va al davant i en aquesta última ocasió va, ocasió va ser eh, que va començar al carrer Robadors i de seguida o sigui, doncs, eh, va haver-hi una batucada que va fer que les dones i, bueno, també va haver, van haver-hi assajos en les que les dones o sigui, de llei de Robadors es van implicar també en les danses de, de... El ritual del, xaman. del ritual del xaman no? o sigui, i, bueno, I d'on sortíeu? Doncs? va sortir d'allí de robadors del, davant de, bueno, el número 25 de robadors i, eh, i, i van enfilar cap número avall número 25 que és el que era teneu del xino i, i l'espai que ara reivindiquen el col·lectiu de de treballadors sexuals com a espai de treball i de... sí que havia sigut un espai de treball de, de les dones del, del carrer robadors i que van tancar, bueno, d'allí va sortir, sí, d'allí va sortir en aquest cop, i, i van anar cap avall, cap a la plaça Salvador Seguí, on és la, bueno, on és la filmoteca, i allà a la plaça Salvador Seguí va haver-hi, doncs, una batucada boníssima, o sigui, va haver-hi tot una eh, escenografia també estudiada per animar, o sigui, i donar colors a a tota la gent que, que escoltava aquest ritme, no? eh, després d'aquí se'n va anar cap a, cap a la Rambla el Raval, però va, va passar pel davant de de la UGT, de, del sindicat dels edificis de la UGT d'allà. I eh, bueno, no sé, li va don's correspondrà amb una amb, un, amb una amb uns crits o sigui, amb unes... o sigui, amb coses boniques, li veu. Dir, no me'n o sigui, no me recordo ara exactament o sigui, que ets els hi deia. Jo estava un, una miqueta però eh, ocupat en altres temes, però sí que eh, va haver-hi doncs, protestes entorn a l'edifici de la UGT i també entorn a aquesta construcció d'hotel que ens han posat els Barceló allà al mig no? a l'illa Robadors una illa expropiada, amb no? a un hotel, no? Després, eh, vam anar cap a la Rambla del Raval, del barri Lònia, o els van passar un altre hotel que avui està a punt de, avui dia està a punt de, de ser acabat. I, i després, o sigui, vam anar cap a L'Algora. Allà a L'Algora, o sigui, doncs va acabar aquest cop al Ccavilla va ser més curtet aquest any no era tan eh, com l'any passat o sigui, i, però sí que, sí que va haver o sigui donc molta animació, molt, molt de ball, molt ritme i eh, i una història o sigui, molt bonica amb el xamà, les pòsimes o sigui, tot el la parafernalia... Aquesta, no? acabar amb una pòxima amb fum, no?, com era la història, era com una bueno, pòxima homeante. Aquest... Sí, va haver-hi fum en una altra ocasió, sí, amb, un... <ríe> amb una... no sé, una intervenció que, que va haver-hi d'aquests, o sigui, doncs, que volia representar ben bé, o sigui, doncs, la marmita, no?, la marmita amb el fum, i, i era, doncs, un calimocho que se li havia posat dins el sec d'aquest prebaje Bé, doncs, eh, bueno, moltes gràcies a tots, igualment a, amb els petits, eh, moments finals que han queda a programa, jo crec que ens queda programa encara podrem, bueno, fer una despedida com, com cal aquest programa que ha estat bastant completito. Jo per parnar que avans sí que la n'havan parlant, jo crec que una cosa que sí que no es pot oblidar, ja no com a barri només, sinó com a festes també que és el tema que el Raval és un barri, una zona on sempre ha vingut gent d'altres zones primerament de, de diferents punts de la península i després també de, de, de tot el món i de la resta d'Europa i que això d'alguna manera també s'ha visualitzat amb, amb diferents col·lectius i, i, i moviments socials que estan al barri fent feina no? perquè hem parlat de treus sexuals, hem parlat de temes de l'especulació però en el, en el Raval i en les festes també hi ha hagut pues enda d'origen d'altres llocs que que també ha aportat d'allà a la seva lluita quotidiana, la Casa de la Solidaritat. La Casa de la Solidaritat és un cas claríssim, després també els darrers anys l'espai del de l'immigrant i potser altres que asseguans oblidem i això és que també és important dir-ho perquè també és un bueno, específic del Raval, no? I a nivell musical i artístic, eh, es que te... per exemple, els joves, els chavals de la Llama o si sea, els que estan al tip als raperos Eh, els xavals del casal d'infants que feien hip hop bàsquet, jo recordo que cada any bueno, són expressions de, dels adolescents del barri que són al barri, que per ser tota la vida seran nouvinguts quan han nascut aquí, han estudiat aquí i han viscut aquí tota la seva vida i que col·laboren i formen part de o sigui, a nivell musical i artístic no els hem esmentat, però s'ha de o sí sigui, perquè són una part més, doncs, jo sé, des de la rumba, punk o sigui, nosaltres en aquest sentit si sí pretenem incorporar o si sigui, tancar aquestes sectarisme musical i estètic, a vegades doncs, al barri hi ha rumba, hi ha rap, hi ha punk, i hi ha tot tipus, de... i els grafiteros també per l'espai, o sigui, si sí formen part de l'organització de l'espai de les festes, no? I ho tenim en compte des del menjar, doncs, que sigui vegall o coses d'aquestes, que, que faciliti la possibilitat que tothom pues, se senti còmode amb menjar, amb una música o amb, un, o amb unes formes culturals. No? I en les reivindicacions també, o sigui, el tema de manteros, de papes papers per tothom, sempre a les festes del barri, els immigrants, diguéssim, el tema de, de ser considerats com un vell més a nivell de les reivindicacions del moment sempre han estat presents. No? Per això, va, com a darrer tall musical, Volíem posar el Cefuga, a José que ha estat més d'un any tant... quan ha estat en diversos grups de hip-hop com ell tot sol i que no només actuant sinó portant a xavals, com tu dius, eh, que, que en el fons són els que estan fent ara realment rap al carrer, bueno, o música en general i que a més en les seves dietes ja parla molt no? també d'això de, de sentir-se immigrant en una ciutat quan potser has nascut allà o portes 30 anys vivint no? en seu cas sigui les cares del poble sec però seria aplicable al rabat. Raval pues l'escoltarem des de diverses de les aventures musicals que, que han anat fent i, i això avui ens hauria agradat ficar molts dels grups que han anat sonant per aquests anys a festes però bueno, també s'ha de dir tota la gent que, que ha tocat desinteressadament que també és una altra de les coses que, que fa que funcioni unes festes populars sí, seguirem lluitant contra la turistificació perquè no s'ha dir res però que és, avui en dia és el tema que ens preocupa moltíssim bueno. donaria per a un altre programa entero, eh? ja, ja, el farem, ja el farem a mi m'hauria recordar a Miquel garcía Garcia, Garcia el, el personatge que va portar la fragua eh, durant molts anys que és el Segons un article aparegut en el Rodo Ibérico era el pres llibertari amb més anys a la presó. Llavors, aquest és un home que va viure en els últims anys on bueno, va viure molt en el, en el raval va ser detingut el raval i quan va poguer va tornar al raval i va portar la fragua. La fragua ell era un home que vivia cantant, vivia cantant. Eh, tangos i sempre posava tot l'ànima en aquesta història no? sempre posava l'ànima en, en el cante en el volver con la, la frente marxita marxit. ah, <ríe> eh, bueno, i, i una abraçada pel Miquel Garcia perquè a més a més era un home del grup de faceries que va, que va anar al, per dos o tres cops van al mouler de de Diagonal i de la casita blanca busca bona recaudar per la causa. En fin, una abraçada per Miquel Garcia. Bona abraçada, ben gran, un romàtic, eh. I per Miquel García llega l'alma. Se da en la fuga Fui la selva en búsqueda de una pantera solo para ver sus muelas y dejar que me mordieran. Me dejo dos partes, la pantera vampira y una muestra de sangre que se vuelve tinta dentro de esa jungla los caminos son de asfalto los árboles de piedra y la maleza es ser humano man acercada por dos ríos y una sierra frenteada por el mar de poón que la refresca la rosa del fuego aguacanalla que mataron una que guarda su cuerpo en el corazón del arco una para que del mundo han emigrado ejemplo de exportación para varios gentrificados la barca nova hija de imper de la loba depende a quien le pregunt en catalana o española ya Sabe en qué se parece Barcelona y Arizona. La policía pide papeles por el color de las personas. Hasta el día que deroguen la ley es a España Que segregan entre gentes con más o menos derechos. Se fuga se a seguir hablando de eso en sus tonadas. Con los indios de Barna que desconocen las razas. Que desconocen las razas. Underground, estilo libre. Libre, libre, libre. Tían en el ritmo. Grà, grà, grà, grà, Dele que dele con la misma cantaleta, lengua que no suelta esa manía panfletera. La causa de esta patridez es la quema de banderas, pirelas por acá en el bracero de estas letras. Reconoce que no todos los patriotas son iguales, algunos para liberar y otros para hacernos explotables. Yo lo único que quiero es que me dejen sin nación, porque sé no que el centro de perla me va a gravitación. Yo no fach rimas en catalá, pero pude agradar, un fach perverso flex y adicta experimentar no español sentí barca nova dante fuga bueno discocul tiempo encimarrón cumpleen que estaba ya arrua mal también ¿no? vale entonces eh, Volíem tancar el programa amb una mica d'agenda ràpida sí, i després d'agenda express per vale? fer les últimes intervencions. Sí, dissabte 22 d'octubre a la plaça Farigola, al barri de Vallcarca, el setè aniversari del grup de consum ecològic Valldures, eh, que començarà l'una a la una del migdia amb vermut musical, eh, que, que, bueno, que tocaran les amigues de Joli. Després a les 2 farem dinar popular, amb pinxobarra, paella vegetariana i pastís d'aniversari, amb birres i llicors artesans. D'altra banda, de 4 a 8 de la tarda, per, val, bueno, per celebrar una miqueta l'aniversari de Vaidurès, farem eh, una miqueta d'incerteses, poesies, dansades, per Cheno, Mickey, Amagus. Ufa, és eh es rulets, Sander Sander Klassen, Cinematic Show i Mi Querido Virus que suposo que serà, bueno, música i diverses eh, activitats artístiques eh, a més, durant tot, tot el dia hi haurà jocs de qui sap què Qui sap Bueno, i dir que és important, que part de la pasta, o sigui, això és un evento per celebrar l'aniversari d'un grup de consum, però el part dels diners, com ja es va fer l'any passat, van per col·lectius que fan coses en el barri de Baicarca o per campanyes que hi ha, i en aquesta ocasió és en part per al centre social o espai social que s'ha ocupat i s'està treballant per obrir, que és la fusteria, que si algú va allà doncs és l'únic edifici que queda en peu a la plaça de, del metro de Baicarca, al carrer Argentera, l'últim que queda d'aquell carrer, pràcticament, hi havia cases baixes, i després pel punt de suport de persones migrants, un dels col·lectius de mutu que treballa amb refugiades i immigrants, que just estaven avui a, a Can Masdeu. I, I, bueno, aquella nit qui vingui sap que tindrà un altre vent. no? Efectivament, el, el mateix dissabte eh, 22, però en aquest cas serà cap a les 10 i mitja de la nit, eh, a la Reina d'Àfrica, Bolívar número 10, la Porta de Matall, que hi ha allà, eh doncs donc actuaran eh Indústria Sorsini i després tindrem dos DJs que serà dos punxadiscos, perdó, que seran el Tacha i Mechero i i el Parra. Vale, i sobretot, eh, res, només dues coses més una perquè ens toca molt de prop bueno, i l'altra és eh, que hi ha la gent d'Iridia que és un col·lectiu que treballa molt amb, bé, amb temes que hem anat xerrant avui també de, de, de suport mutu i amb, amb, i amb temes de suport psicològic etcètera on no arriba, per exemple, la defensa legal ho fan el dia 29 d'octubre la de Nou barris i segurament és una la gent que podrem xerrar que podrem xerrar a, a la missió especial que farem a el, a Can Masdeu, ara us direm una mica al programa per celebrar i acabar la celebració del 25è aniversari i bueno, abans de, de dir el programa vosaltres també voleu comentar algun sí. acte en el barri, el Raval? aprofitem ja que esteu aquí sí. bueno, aquesta setmana tenim quatre dijous, presentació del rock antimili del vinil que ha fet el local del clàssic a l'agora Juan Andrés a les 7 de la tarda divendres, taller sobrevivent de lloguer i tal fet per l'obra social de la Pa, a la Casa de la Solidaritat, a les 7 també. I dissabte, presentació de dos llibres sobre Salvador Seguí, a l'Àgora Juan Andrés a les 12, i a les dues, dinar i després un acte de solidaris i solidàries amb la gent que va expropiar un banc i que estan detingudes a Alemanya en aquest moment, que es farà a l'Àgora també. Dinar, vegà i després acte. Molt bé, que per cert, felicitem el local que vau celebrar l'aniversari la setmana passada. No, a Can Batlló, també felicitar-vos sí, va... sí, va sortir prou bé contents, gràcies doncs eh, així maratonianament la, la festa aquesta nostra contrabandista Can Mas Déu hi ha un munt d'actuacions, us recomanem que mireu a la web i, i busqueu les xarxes el que hi haurà però només per fer-vos un tas dic que començarà, això és diumenge 22 al pic de Can Mas Déu hi ha un taller de hip hop que farà un company contrabandista que és el DJ Home Després actuarà unes altres contralandistes que el dia abans han estat a Baicar, que són les amigues de Yoli. Després hi haurà un algú d'humor filosòfic amb Sofívoros, també amb un company contralandista una mica alquimista. Després tindrem una rifa, després tindrem el Perroquer, que és un clàssic d'aquí també, que per cert, invito a la gent del Raval que el porti alguna any a festes alternatives, que crec que és de les poques que no ha estat. Després farem la menjar també... Recomanable, molt bo, amb crema, amanida, etcètera, tot vegada, bega, 14-16 hores. Després hi haurà una lectura del amb la a les 14.20, hi haurà la rumba del Mico, també molt recomanable, un altre cop Rifa, hi, ha... ah. hi haurà la gent de Caipirinha, que és uns brasil·lanos que fan programa aquí Contrabanda. Tindrem el Lluri M, que fa cançó russa, a les 17.30, el Lobo amb Urban Folk, Asmir i Rumba, Anima Roja, 19.30, La Mula agafar blus a les 19.30 en un altre espai i acabaran fent una jam més o menys entre les 17 i les 21 farem aquest espai de ràdio en viu, esperem que soni per les zones també amb la gent de, del programa que ens precedeix que són les, les... piadimonis, no es diuen ara? Sí. les antigues nòmades i allà ja, esperem això poder portar gent com la Dirídia i potser també una gent que just a de, la setmana següent el 5 de novembre estaran Estaran fent alguna cosa que té a veure amb el que parlem avui, que és a la campanya de Recuperem l'Arnau, i que el dia 5 de novembre, durant el dia, estaran allà al Paral·lel, doncs, eh, reivindicant recuperar l'Arnau i fent espectacles, i bueno, revivint una mica l'antic Paral·lel, que és amb el que acabarem. I per tancar l'última cosa d'agenda, que també té a veure amb la ràdio, però aquest any no sé si podrem arribar, és torna a un clàssic, és el torneig de futbol del Forat, que es fa cada any, i durant molts, molts anys, ja, des de la primera edició, contra banda allà i feia ràdio, en viu, era l'altra cita clàssica per als Fes del Real, i des de fa un parell estem fent el salt una miqueta, perquè no arribem a tot. No sé si podrem estar aquest proper 5 de novembre, però que es farà seus és el campionat de futbol, que ja un munt d'edicions, i que es fa el forat de la vergonya allà ja, al barri de Santa Catarina. I no sé si algú volia dir alguna coseta més de, de gent, de cosetes? No, jo em volia acomiadar de tots i donar-vos les gràcies... Eh... I a part, comenta que aquesta recerca que ara s ha començat a través del taller de ficció, vinculada a, a més enllà del temps, a l'exposició, i que ara feia parada amb les festes del Raval, la nostra idea és continuar-la amb una trobada wikipedista que es fa l'11 de novembre a les 5 de la tarda a la Biblioteca de Sant Pau. Amb les claus, eh, les dues... Eh, la crida és a través de... Dones i Raval, com a trobada wikipedista. Aquestes serien els conceptes en, en relació a totes les entrades que es facin aquell dia a la Wikipedia. I, i segurament llavors reprendrem itineraris com el de La nit és nostra o d'altres manifestacions i rutes més des d'una perspectiva concretament feminista després d'haver-ho fet des de la part festiva i llibertària. Bé, bueno, tu doncs pues, ens marxem. I... Jo també em volia acomiadar... Mm dient i reivindicant un record de la Concha Pérez Collado, com us he dit, va viure al carrer Riareta, dona llibertària, bueno, anarquista convençudíssima, que va estar al front, que va estar al camp de concentració, a l'exili, que va tornar amb un nen de vuit mesos quan, quan va tornar cap aquí, i que un cop aquí a Barcelona, durant molts maig, va continuar amb la resistència i, vull dir, en contra del franquisme, tenia una petita paradeta al mercat de Sant Antoni, on t'hi amagava gent a la nit, i on allí era un punt de, bueno, de contacte amb tot el que era la clandestinitat. Fins que va morir va ser una dona totalment coherent i conseqüent amb la seva manera de pensar i de ser, i reivindico i demano un record per ella perquè, a més, era d'aquí, del Raval. I tant, i si vols, llum, el dia aquest de la trobada eh, wikipedista, potser podem ampliar una mica oh sí. l'entrada que hi ha a la Wikipedia, seu, la seva història, eh, ens podem trobar allà per fer-ho i bé. tant. moltes gràcies. No, jo volia aprofitar per fer propaganda de mi llibre no, eh, aquesta setmana Descontrol un llibre meu el de l'efervescència social del anys 20 el qual el 80% del que passa en aquest llibre que és la història de la llei de fugues i companyia en tota aquesta història del anys 20 a Barcelona l'epicentre és el Raval no? i bueno, aquesta setmana sortirà Descontrol i probablement ja el podeu trobar en totes les llibreries, entre elles la del local, podrà estar el llibre a disposició de Bueno, sí, segur que ja fareu alguna presentació si ens entenem l'anunciarem mm. pues bueno, ens, ens despedim matant diversos pajarons d'un tiro sí. escoltarem en Perroquer en Perroquer amb el Parallel Is Not Dead i direm la frase ara o perquè bueno, que gent... bueno, oh, ara, ens donarà temps a dir-la bueno, acabem amb el Perroquer perquè recordem que toca és un dels que toca el 22 d'octubre a Can Masdeu, la celebració de 25 anys de banda mm. perquè recordem que la gent de Recoberem l'Arnau Estarà el 5 de novembre ja al Paral·lel recuperant l'Arnau 23 d'octubre regalar... eh? sí. Nosaltres el 23 3. perdó, perdó, diumenge 23 nosaltres. i perquè bueno, al, fi, al cap doncs, hem estat xerrant del, del Raval, del Paral·lel i de tota aquesta història Vinga, Paral·lel is not dead I nosaltres tornem, ens escoltareu des de Camp Masdeu i el següent programa ja al novembre De Majaras Se Va Por ¿Dónde? Abre